Nagyvárosi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm el! Kolundzia Gábor. Géza, és vendégük pedig Molnár Géza. Aki? Hát Molnár Géza aki a jelen ö, években ö, a átteri vízgazdálkodással foglalkozó legnevesebb kutató, nyugodtan merem mondani. András Fabi Bertalan a nyomában, aki évtizedekkel ezelőtt a Dunán végezte ezeket a kutatásokat el, leginkább a Gemenc környéki területen, ahol a Duna ugye a révén, hát komoly általakított ki, és még nyomokból még mindig megmaradt némi olyan terület, ami hagyományosnak mondható. De ő ezt kutatta, és az ő nyomában Euh, Morná Géza pedig a Tiszán végezte ezeket a kutatásokat el, ami, ha lehet fokozni, talán még fontosabb, hiszen tiszza Tisza az még kanyargósabb folyó volt, már csak a méretéből következően is, meg az Alfögy elegéből következően is, Ez mint lehet, a Duna. És lehet azt mondani, hogy a Tisza az a a, a folyószabályozás ilyen állatoros lová is vált? Szinte időt, igen, nem? szinte igen. Hát majd e, erre még visszatérhetünk. Ebből hmm. belelete után még azt is elmondom, hogy azért nem volt olyan magától értetőre ez a szabályozás annak idején. Tehát Pál színfotusba halt meg, mert úgy fejezgatta magát, miközben védte a tervét, amit támadtak. Tehát nem volt egy, egy, egy, egy, hogy mondjam, díszmenet ennek a elvégzése, és később is majd a Géza el fogja mondani, hogy azért komoly konfliktusokat gerjesztett ez az egész ügy. Tény az, hogy a, a Tisza, hát aztán tudjuk, hogy egy rendkívül hanyangos folyó volt, ugye az Alföldön, ahogy meanderezett, és változtatta a medrét, és ehhez korolt az ottani ember, és úgy érte az életét. Tehát ez, ez, ez egy életmód volt, évszázadokon, sőt mondhatom, évvezeleken keresztül ment, egészen a 19. századig, már erre vissza fogunk térni, és én láttam Molnájba Józsefnél közös mesterünknél, aki a örösi népfőskolát kezdeményezte az egyike azoknak, aki ezeket, ezt vezette, és hát egy nagy nevű előadó, kutató ö, hát nem is nehéz elmondani, hogy mondja polihisztor szóval ö, ö, ö, ebbe a ö, szerves műveltségben egy, egy nagy név ö, hát ö, van az abban a, abba a szerencsében részesülök, hogy évente a szaknyérba, ez őrösségben lévő kisfalu, lévő kisházá, hát nem, nem kis a, a kicsi, a háza az nagy tehát a, a kisfalúban lévő nagyházába engem ö, nek hív, mint tanítványt Uh, eleinte még a házépítéshez, aztán most már egyre inkább csak úgy, uh, miután elkészült a ház, és ott a gyönyörű szép konyha van, hagyományosan berendezve, nagy uh, asztal, minden, ahogy a hagyományban volt, uh, cserépkája szóval ami kell, és a falon, egy nagy térkép, ami Nagy-Magyarországnak a szabályozás előtti, vízszabályozás előtti állapotát mutatja a vízzel borított területek feltüntetésével. Ez ott neki főhelyen van kirakva, és én minden alkalommal megbámolom ezt, én és tudom, hogy ezt a Gézától kapta ő ezt a térképet, és elképesztő az látni, hogy a szabályozás előtt mennyi terület volt időszakosan többé-kevésbé hosszú idő ideig vízzel borítva, és ehhez alkalmazkodó életmód volt akkor Magyarországon, és ehhez képest szinte az anyasa is menne rá a mai állapotokra. Uh -huh. Tehát ez volt a kiinduló állapot, és tulajdonképpen ami engem első helyen érdekelne, hogy, hogy mi motivált téged abba az irányba elindulni, hogy ezzel a az átéri, ez a hagyományos uh, témával kezdjél foglalkozni Annás-Havébertel a nyomán. Hát, ha valamit nem tudok megmondani, akkor ez az, hogy mi, mi indított erre. Van, van egy homályos emlékem még nagyon régről, amikor vitatkoztam egy leendő miniszterrel arról, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együtt szerepeltetése az jó a környezetnek, vagy nem. És az illető minden érvünket azzal vágta vissza, vagy azzal vágta el, hogy hát az árvízvédelem miatt ez, ez így nem az igazi. Én végül dühes lettem, és azt mondtam neki, hogy na figyeljen ide, ha ez így van, akkor én adjon két évet, és én bebizonyítom, hogy az árvízvédelem az rossz. És hát azt mondta az illető, hogy hát várja a dolgot, de hát nem érte meg a két évet, vagy nem érte meg a két évet miniszterként, utána, mikor két év múlva bennem összeállt a kép, és elindultam ezen az úton, akkor ő már nem volt miniszter. Én viszont ennek köszönhetően elhagytam a tanult szakmámat, és ezzel a kérdéssel kezdtem el foglalkozni. Mi volt az? É, jogász voltam eredetileg. Van jogi diplomám, sőt bírói ügyészi szakvizsgám is, bár büszke nem vagyok rá. Rájöttem, hogy a jog az egyáltalán nem nekem való, és jogi kérdésekben sohasem. Eh, Tudom, tudok frappáns dolgokat, sőt, hát még helyes dolgokat se. Az egyik vizsgámon történt meg a következő, ezt soha nem fogom elfelejteni, a tanár feltette a kérdést, én válaszoltam, és azt mondta, hogy ez a logikus válasz, most mondjam el, hogy van a törvényben. Ez követően jött a következő kérdés, mert a törvényben nem, nem tudtam, hogy hogy van, ott is azt is elmondta, hogy ez a logikus válasz, és akkor most mondjam el, hogy hogy van a törvényben. Tulajdonképpen így ment le a vizsgám, én biztos voltam benne, hogy megbuktam. Nem buktam meg, a tanár azt mondta, hogy értékeli, hogy gondolkodni legalább tudok, ha tanulni nem is tanultam, és így kettesen átmentem. <tosz> Ennek köszönhetően nem kellett évet ismételnem, ha akkor meghúznak, akkor az év ismétlés lett volna nekem. Tehát a jogi pálya az, az tulajdonképpen nem nekem való volt, én hálás is lehetek. Ennek az eseménynek már egy olyan irányba terelt, ami, ami viszont, ö, viszont nagyon kedvemre való. És ha már itt tartunk, hagyd mondjam el, hogy ez a térkép nem a kezdet volt. Erre később vissza fogok térni, én csak azt szeretném itt most így hirtelen felvetni, hogy amikor é, arról hallok, hogy Magyarország vizekben gazdag, akkor én mindig elkeseredem, ugyanis ez nem igaz. Magyarország vizekben gazdag volt. Ez ténylegesen, a, lehetne nyugodtan azt mondani, az ezertó országa volt, Valamikor, de ha megnézi az ember azt, hogy mi, mi történt itt az elmúlt 100-150-200 évben, akkor azt látja, hogy a víz folyamatosan fogy. A vízkészleteink folyamatosan fogynak, és azért fogynak, mert több vizet vezetünk el a Kárpát-medencéből, mint ami ide érkezik. Eljutottunk oda, ezt vizsgálatokkal igazolták, hogy most már nyári időszakokban rétegvizetket vezetünk el belvizelvezető csatornákon, például Nyíregyháza környékén, Kecskemét környékén és a nagyobb alföldi városok környékén. Ennek az az oka, hogy ezek az alföldi városok rétegvízből látják el ezeket az alföldi városokat ivúvizzel, és a tisztított szennyvíz fut már ezekben a csatornákban, vagy ezekben a vízfolyásokban, felszíni víz nem ö, ezekben a nyári időszakokban, és bizony, ez már rétegvíz. víz. egy kicsit jobban meg tudnád magyarázni, hogy mi a különbség ezek között a vizek között? Az a különbség, hogy az a víz, ami felszíni víz, az a Leesik le, le az eső, beszíválok a talajban. abból származik a felszíni víz. Az, az uh -huh. kijön forrásokban ennek maga... Ö, De az, az, az milyen mélyséig hatol le... Hát, ez köz... szó, honnan, mondjuk egy, valaki mondjuk egy kutatfúr, és mondjuk föltör a víz, akkor az mondjuk, ha 15 méter mélyen van, vagy, vagy 3 a méter A réteg rétegvizek azok általában, általában már az első vízárú réteg alatt, vagy attól mélyebben vannak. az első vízzáró réteg hol, hova esik, az egy, az egy más kérdés. On, ahol 25 méterről 15 méterről már az első vízárú réteg alá megyünk, és van, ahol még nem. Tehát ez helyenként változik. Általában azok a rétegvizek, amikről beszélünk, ezek több száz méter mélyről jönnek És a különbség ha jól értem, ugye az, hogy az egyik az friss víz, tehát ami felszínről jön. A különbség. próbál magamnak megmagyarázni, és talán a víz, az, miért probléma az, hogy kiszedik, vagy miért. Azért, mert a a egészen másnak Az egy régi víz. Igen, az egy régi víz, némelyik ö, elég régi, tehát uh -huh. akár Hogyha nagyon méről hozzák, akkor több ezer éves is lehet. Uh -huh. Itt a beszivárgás időszaka és a pótlódás, a és megújulás. Ez nem a megújulása sokkal lassabb a rétegvizeknek, mint a felszínvizeknek. A felszíni vizek, azok viszonylag gyorsan uh -huh. megújulnak, a rétegvizek nem. Tehát most már itt arról van szó, hogy mi nem csak azt a vizet vezetjük el, ami ide érkezik, hanem azt a vizet is elvezetjük, amikor valamikor nagyon régen ide érkezett és beszivárgott a talajba. Ezért gond uh -huh. hogy felszín alatti vagy rétegvizeket vezetünk el ezekben az időszakokban. Ah, akarok halaszvezeket meg a, a, a Tatabányánál, meg, meg, meg, volt, meg mit több helyen mm -hmm. is, ugye emelték ki a bánya termelés miatt, és iszonya mennyiségű vizet csak úgy a Dunába. Igen, igen. A lényeg az, hogy, hogy a víz az, az fogy, és egyre kevesebb. Most az a baj, hogy vannak olyan folyamatok, amik hatásait mindenki érezni fogja. Ezek a folyamatok a következőképp ragadhatók meg. A csapadék eloszlás mindig is egyenetlen volt itt a Kárpát-medencében, volt egy terület és egy időbeli egyenetlensége. Ez az egyenetlenség most elkezdett fokozódni, <kül> mégpedig olyan formán például a területi egyenetlenségre csak egy példa, van olyan... Eset vagy olyan, olyan esemény, amikor egy pontszerű csapadék kiválás van, két-háromszáz milliméteres csapadék zúdul le egy helyre meghatározott idő alatt, és onnan 20-30 km-re pedig már egyetlen milliméter sem. Ilyen e, példát megéltünk e, 2002-ben, akkor néztük végig így a Bodrok közben a csapadékot, és a, a Bodrok köz két szélén, a Tisza és a bodrog vonalában, illetve a bodrogzukban három hónap alatt volt egy 50 mm-nyi e, csapadék, de a Bodrok köz közepén ez alatt a három, milli, három e, hónap alatt egyetlen milliméter sem esett. Mm -hmm. Tehát van a, a másik, amit ugyanebben az évben figyeltünk meg, az az, hogy a csapadék kezd kiszorulni a vegetációs időszakból. Tehát a nagyobb esők azok a e, vagy a vegetációs vagy után jönnek, és a vegetációs időszakban egyre kevesebb és kevesebb eső esik. Éppen az idén, október végén jöttek az esők. Igen, igen, de ilyen év volt a 2002-es is. A 2002-es azért érdekes, mert abban az évben az átlag csapadék az a 600 mm körül volt, tehát ez az évi csapadék átlagnak megfelelősített, egy kicsit meg is haladta a bodrok közben, de a tenyész időszakban 100 mm esett. A többi az előtte is utána. Tehát ez, ez egy olyan év volt, amit ha messziről néz az ember, akkor úgy látja, hogy ott minden rendben volt, holott, holott már nem volt minden rendben. Azt a hétköznapokra fordítva, azt lehet azt mondani, hogy a nagy ezősőzé ami a mondjuk tavasszal, vagy össze volt, az mondjuk kirohasztotta a, nem tudom én, a növények gyökerét, vagy, vagy elverte a, a friss hajtást, vagy éppen olyankor esetlen, amikor mondjuk még vetés előtt volt, vagy éppen a vetés után sem kellett volna még annyi, és a, a tenyész időszakban még gyakorlatilag kiszáradtak a növények. Tehát ilyen kárt okoz az is, hogyha rossz időben esik az eső, nem? Igazából az eső nem tud rossz időbe esni, tehát az, hogy korábban is esik, az a baj, hogy akkor nem esik, amikor kellene. Tehát az, hogy leesik a tenyész időszak előtt vagy után az eső, az nem egy a tragédia. Ha esne a tenisz időszakban is megfelelő mennyiségű, akkor ez nem okozna problémát. Mert az, ami leesik mondjuk tavasszal, az meddig marad a hogy Két hét alatt elvezetjük, és erre nagyon büszkék vagyunk elvezetjük, vagy a növények fölszín. Nem, nem, mi vezetjük el. Tehát van egy vízelvezető vízrendezés a Kárpát-medencében, aminek az a lényege, hogy meghatározott idő alatt itt le kell vezetni a vizeket. Ha a vizek maguktól nem folynak el, akkor átemelik Ezek a... azok a árkok, amik a Amik például a, a szántóföldek közé vannak húzva. És igen, ezek a belvizelvezető csatornák. Most itt egy nagyon nagy hibát követel a magyarországi vízgazdálkodás, vagy vízgazdálkodási szakemberekük, ugyanis úgy állnak a kérdéshez, hogy azok a vizek, amik leesnek tavasszal, azok káros vizek, amiket nekik el kell vezetni, és vízkár elhárítás címén ezeket a vizeket el is vezetik. Hát, tört alatt én ezt adtam vissza az előbb ezzel a gondolattal, igen? Igen, és uh e, utána pedig a, ezeknek a vizeknek a nagy része az hiányzik a medencéből. Most itt tudni kell azt, hogy a medence közepén a legcsapadékosabb időszakban sem volt 500 mm-nél, nagyobb év 500 mm-nél nagyobb az ideeső évi csapadékmennyiség, vagy az átlag csapadék, ahogy ezt mondani szokás. Ugyanakkor olyan növényzet volt az Alföldön, ami 800 és 1000 mm körüli ö, esőt kívánt volna. Na most a különbözetet a folyók árvizei szállították ide. Amikor mi szabályoztuk a tisztát és gátak közé szorítottuk, akkor elvágtuk az alföldet a víz utánpótlásának egy nagy részétől. De ezzel még <coughs> csak a hiba felét ecseteltem, a másik fele az, hogy ami csapadék formájában a vízbű időszakokban érkezik oda, az pedig bervízelvezetés cím szóval vezetjük el. <coughs> Tehát a mi vízgazdálkodásunk az körülbelül úgy néz ki, mint egy ember megkapja a fizetését, <coughs> ugye a hónap elején és abból neki be van osztva mondjuk, hogyha é, kapott 300 ezer forintot, akkor ugye 30 napos a hónap, tehát 10 ezer forint, bocsánat, jól mondtam, jól mondtam, uh -huh. tehát 10 ezer forint az, ami neki... A számok e nagyok, de el tudjuk osztani. Én nem, ez a gondom... De ez egy másik történet. A matematikával mindig bajaim voltak. Tehát az a lényeg, hogy megtartja ugye az első 30 ezer, ami egy napra van, az összes többit pedig kidobja. Mm -hmm. a, a, mi ezt csináljuk a vízzel. Mm -hmm. Kidobjuk egyrészt árvízvédelem cím szóval, amire itt szükség mm -hmm. lenne, és kidobjuk másrészt belvízvédelem cím szóval, szintén azt, amire itt szükség lenne. És mi lesz azzal a vízzel? Aztán el, elmegy a Tiszába, aztán a Dunába, utána a Fekete-tengerbe. Mm -hmm. Tehát akkor tulajdonképpen ez, ha egyszerűen lefordítjuk, akkor szóval képen, hát kijöntjük az ablakon. Nagyjából igen. Uh -huh. Egyébként nagyon sokat dolgozunk azért, hogy utána rendkívül súlyos és asszájkárokat szenvedjünk el. Tehát, ha én... Na most, ha ez így van, akkor miért... Miért fölismerés az, hogy ez, ez így van? Miért, miért folyik küzdelem ezzel kapcsolatban, és ez olyan ö, kézenfekvőnek tűnik? Elvileg kézenfekvőnek tűnik. Van itt ö, néhány apróság, amit az lenne jó, hogyha a maga történetiségében tárnánk fel ezeket a dolgokat. Én még egy, egy gondolatot elmondanák, ami nagyon megfontolásra érdemes. Ugye 2010-ben rekordmennyiségű csapadék volt, volt olyan terület, ahol két év átlagának megfelelő, sőt, ettől nagyobb mennyiségű eső is esett. Ha beosztjuk 2010 óta a mai napig ide esett csapadékot, akkor azt látjuk, hogy az átlag csapadék még mindig, ennek a pár évnek az átlaga, még mindig 100-150 mm-rel magasabb. És már 2011 őszén komoly a szájok voltak. Magyarul az a víz, ami 2010-ben idejött, az 2011-re 2011 őszére már nyomtalanul eltűnt. Gyakorlatilag semmit nem tudtunk abból a víz töbletből itt tartani, megtartani, és nem tudtunk vele gazdálkodni. Mm, Ami Magyarországon folyik, az nem vízgazdálkodás, a vízzel nem tudunk gazdálkodni, a vizet elvezetni tudjuk. Az egész rendszerünk arra épült fel, hogy a vizet levezesse, elvezesse, és erre tökéletesen alkalmas, hosszú idő átlagában a 2010-es évre nem tudta levezetni a vizet, ugye akkor nagy vízborítások voltak, de már Hmm. És úgy el tudta vinni, hogy amikor 2011. őszén elmaradt a csapadék, akkor abból a vízkészletből, vagy azokból a vizekből, víztöbletből, ami korábban itt volt, abból már semmi nem maradt. Tehát egy év alatt azért tökéletesen sikerült elvezetni. Most, hogy ez miért van, és miért kell a vizeket elvezetni, most erre nagyon jó felvetés az, amit mondtam, hogy ez a térkép ami a szabályozások előtti állapotokat ábrázolja, az nem a kezdet. Az már valahol egy nagyon elrontott állapot. É, arról van ugyanis szó, hogy az a térkép csak a szabályozásokat közvetlenül megelőző állapotokat mutatja. Tehát azt, ami az 1800-as évek közepetáján jeleníti meg, 1830 és az azt követő időszakban nézett ki így az Alföld. Korábban más volt a helyzet. Csak egy ő, példát, hagy mondjak erre, Huszár Mátyás a sáréteket méri fel. 1825-ben kiad erről egy összegzést, és ebben az összegzésben azt lehet olvasni, hogy a berettyú és a sebeskörös sárítje sár az egy száz éves múltra tekint vissza. Huszár Mátyás azt írja, hogy a... Ő, Mocsárban téglaépületeket, templomromokat talál, ami bizonyítja számára, hogy ez a terület csak utóbb került a víz martalékává, és leírja azt a folyamatot, ami az álmacsárásodáshoz vezetett, és hozzáteszi azt is, hogy a, a fehérkörös és a feketekörös környékén élők nézzék meg, hogy hogy néz ki most a, a sebességkörös és a Beretyó vidéke, mert ha nem változtatnak azon a hozzáálláson, és a folyamatok ugyanúgy zajlanak le, akkor egy ugyanilyen mocsára kell majd szembenézniük. A mocsár az tulajdonképpen egy negatív jelenség? Ebben az esetben igen. Tehát az a, a világ még annak ellenére, hogy, hogy nagyon sok embernek nyújtott megélhetést, annak ellenére is negatív jelenség volt már. Ennek a kialakulása ténylegesen, egy elég hosszú természeti folyamat. Ha a Tisza-völgy természetes állapotát nézem, vannak erre vizsgálatok. Itt most én elsősorban a Csonglát feletti szakaszról tudok beszélni, mert az itteni vizsgálatok eredményeit ismerem jobban. Tehát ezen a területen a természetes állapot az nagyon hosszú ideig egy nagyon komolyan erdősült terület volt. Tehát egy nagyon szép ligetes erdőkkel tarkított tájat találnánk, azt lehet mondani, hogy olyan, olyan 80-90 os volt az árterek erdősültsége. Mm. Most ez, a, ez az arány nagyon hosszú ideig megmarad, és az erdőknek köszönhetően a víz nem a felszínen maradt meg, hanem a felszín alatt és a felszín felett és a felesleg elfajt. Már úgy ért, hogy magában a növényekben tározódott? A növényekben, a felszín, uh -huh. a lomkolona alatti légrétegekben, a talajban, uh -huh. az avarban, uh -huh. tehát egy, egy nagyon komoly vízcsapdaként működött az erdő, az erdősült át, és milyen, <coughs> ártér. És milyen fajok bírták az elöntést? Gyakorlatilag minden ártéri faj bírja, tehát a, uh -huh. a kemény kezdve a puhafáig, a kérdés csak az, hogy mennyi ideig uh, van az elöntés. Uh -huh. Tehát egy tavaszi elöntést, ami, ami uh, nem ami még nem meleg a víz, nem melegszik fel a víz, uh -huh. azt nagyon, a, még ha csúcsúgyig vannak öntve például a tölgymagoncok, akkor is megmaradnak. Ha rajtuk marad nyáron a víz, akkor, akkor elpusztulnak. Egy uh -huh. nyári lávvizet gyorsan felmelegedő <coughs> nyári... Mert hogy abba kevesebb az oxigén, vagy milyen? Ezt én most így hirtelen nem tudnám megmondani. Mm. Valószínűleg a meleg, meleg miatt az, hogy kevesebb az oxigén, de az is közre valószínűleg, hogy tavasszal még egészen más a fáknak az életfolyamata folyamata, mint, mint a nyáron. vannak. Igen, uh -huh. ez is uh -huh. minden bizonyára, ez is közre játszik. Tehát ebben az esetben úgy változik a dolog. A másik az, hogy, hogy itt azt kell tudni, hogy a tiszának természetes körülmények között nagyon kicsi volt a vízjáték, a kis víz és a nagy víz közötti különbség. Tehát ez, hogy Hatalmas területen, amit egy 2 millió hektárt öntöttek el a Tiszának, és a tisza és a mellékfolyó, tehát hatalmas területen terült szét ez a víz. És ezen a területen az a vízta meg, amit a tisza le tudott leszállítani, de az nagyon szépen szét tudott terülni, emiatt az ár nem emelkedett magasra, sem a folyómederben, sem az ártéren. Most mennyit foglal el a tisza? Hát azt, hogy mennyit foglal, ezt nem tudom, de azt meg tudom mondani, hogy helyenként 10-12 méter, sőt 12 méter meghaladó is, 12 métert is meghaladja. a vízi elté. ez? Ez 20 ezer nézetkilométer, iszonyú nagy terület. Ez, ez a 90, terület. mondjuk, ha a kis Magyarországot nézünk, 90 ezer nézetkilométerhez képes, mondanám. ez egy de iszonyú nagy is. terület. De azért ennek az egy része most áltárokon túl van. Oké, Tehát tudjuk egyébként, van. de igen, akkor Tehát is hatalmas de akkori, de nagy, terület. De akkor is, hatalmas terület, igen. Igen, csak itt volt helyen. Ma meg tulajdonképpen azért az ember úgy képzeli, hogy a, a gátakon túl egy kis ártér van esetleg egy 200 méter is kész. A két gátak között hogy szokás is más nevezni. Egyébként ma ténylegesen erre szűkül az ártér, mert ettől többet nem önthet el a folyó. Tehát ezt a részt tudja elönteni a folyó, és ettől többet nem. Na most itt az, hogy alacsonyan tetőztek a az árvizek és kicsi volt a vízjáték, ez, ez egy ö, olyan becsült érték, hogy mennyi lehet a természetes körülmények között, mert az, amikor elkezdik mérni, az már nem a természetes körülmény, nem a természetes állapotot, mert nagyon sok olyan beavatkozás van, ami, ami károsan hat a, a folyó vízjárására, magyarán szólva szélsőségesebbé teszi a folyú vízjárását. Itt az első olyan, olyan mozzanat, amit, amit ki kell emelni, ez részben az, az alföldi erdőknek a kiírtását, részben e, kipusztulása is, mert a megváltozott természeti folyamatok miatt tudunk olyan esetről, amikor vagy kiszáradnak területen, vagy kirohadnak területen erdők, a, éppen a folyó megváltozott vízjárása, vízháztartása miatt. Most ez a e, folyamat elkezd, elkezd egyre szélsőségesebbé válni a Tisza vízjárása, de az első lépés az, az egészben <gül> azért következik be, mert az a vízcsapda, amit aztán kistályi vízkörforgásnak is szokás nevezni, az a vízcsapda az ártéren megszűnik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az árteret, ha az erdősültségét nézzük, akkor kétféle ö, fa, faj, vagy fafajta, nem, ne, ö, nem jó ez népesítő, az egyik a puha fa, a füzek, nyarak, a másik pedig a kemény fa. A két... Ö, meg a tölgyek, ugye? Kőr is tölgy, szil, hmm. ami kemény fának számít. Most ezek különböző szinteken vannak, a mélyebb szinteken vannak a puhafák és a magasabb szinten a kemény fák. Amikor ö, megérkezik az első árvíz, ez általában a téli csapadék elolvadásából tél végén és tavasszal érkezik, illetve akkor van egy olyan időszak, ami egy kicsit csapadékosabb is szokott lenni, tehát amikor van egy, egy télvégi csapadék maximum, abból ö, jöhetnek árvizek, ezek általában a, a kisebb folyókon érkeznek, érkezhetnek persze a Tiszán is, mert hiszen odafut minden össze, és az ezer méter alatti hegyek hóolvadásaiból származnak ezek az árvizek, és az az érdekes, hogy a puhafák ekkor bontják a rügyeiket, ekkor indítják meg a... Ö, testükben a netkeringést, és hihetetlen mennyiségű vizet tudnak általára mm. magukon. Tehát itt, mintha beindulna egy olyan szivattyúrendszer, rendszer, ami ezt a vizet, ami akkor feleslekként összeszaladítta ezeken a területeken, elkezdi felszívni, elkezdi csapdába ejteni. Ez olyan mennyiség, hogy itt ilyen ezer, meg tízer, meg millió köbméterekről kell beszélnem, a növényekbe felszívódik? Hát megfelelő erdősültség mellett igen. Mm. Tehát itt, itt körülbelül ennek a két millió hektárnak, az olyan 30-40 százalékát borították el ezek a puhafák. Tehát, uh -huh. hogyha ezt nézi az ember egy természetes körülmények között, akkor ez egy elég, elég tisztességes mennyiség. Uh -huh. A másik oldalon aztán, amikor az 1000 méter feletti hóolvadás esik egybe a májusi csapadékkal, akkor nagyobb árvizek szoktak érkezni, ez az úgynevezett zöldár, és akkor pedig a kemény fák bontják ki a rügyeiket, és a kemény fák ismétlik meg ugyanezt a folyamatot. Ez körülbelül a területnek a másik 40-45 a ahol, ahol ezek a fák éltek valamikor, és, és kezdték el meg felszívni magukba a vizet. Tehát itt ténylegesen kialakul egy olyan rendszer, amikor a természet felkészül arra, hogy egyenetlen a vízelosztás, megérkeznek a vizek, és amikor a legnagyobb a vízigény ezeknek a növényeknek, épp véletlenül épp akkor érkeznek meg ide ezek a vizek, és felkészül az egész ö, rendszer arra, hogy ezeket a vizeket itt tartsa, és csak a felesleget engedje tovább. Hogy ez mit jelent, vagy mit jelenthet, arra szeretnék elmondani egy példát. A példát egy megfigyelés szülte, <gül> 2006-2007 környékén, most pontosan nem emlékszem már, amikor volt ez az első nagy hűhullám itt Budapesten, 40 fok feletti hőmérsékletek voltak, és hát volt olyan, hogy, hogy nem is tudott visszahűlni a levegő. Egy véletlen miatt, amikor egy barátomat vittük haza egy lakótelepre, akkor megmértük hajnali kettőkor a ottani hőmérsékletet, és még 45 fokot, és 41, fokot, tehát 41 fokot mutatott a hőmérő hajnali kettőkor amikor illet volna már valamit azért hűlnie. Amikor beszélgettünk erről, úgynevezett tájépítészekkel, akkor ott elmondták, hogy ennek elsősorban az az oka, vagy az is lehet az oka, meg kellene nézni a lakótelepet, hogy a panelban a 30 fokos hőmérséklet az már egy elviselhetetlen hőmérséklet. És ezért egy lakótelepen azzal védekeznek, hogy légkondicionálókat szerelnek be a lakásokba. És a légkondicionáló lehűti 10 fokkal, vagy akár 15-20 fokkal is a belső hőmérsékletet, de azt a hűt, amit elvon belülről, az valahová el kell raknia, tehát az kihelyezi, és a külső környezetet fű. Ti. Most e, ez ugye éjszaka működnek inkább ezek a légkondicionálók, amikor az emberek otthon vannak és alszanak. Ennek az a következménye, hogy éjszaka fűti leginkább ez a rendszer a külső hőmérsékletet, és amit csak egy-kettő van így a lakótelepen, addig ez nem baj, de azon a ponton, amikor a lakások 70%-ában már beszerelnek ilyet és működtetnek, azon a ponton már elég jelentős ö, ö, fűtést tud kifejteni. Ez a készülék, és hát ők megtalálták a megoldást, különböző építészeti megoldást arra, hogy hogyan lehet a külső hőmérsékletet csökkenteni. Én láttam egy nagyon érdekeset, és ez, ez nekem nagyon tetszett több okból is. El kell képzelni egy hosszú, több emeletes ilyen panelházat, ami lépcsőzetesen jön le, tehát az első az mondjuk 15 emelet, utána van egy 10 emeletes és egy 5 emeletes, és utána pedig már a földszint következik, tehát egy ilyen lépcsővel jön le, és a legtetején volt egy tó. Rendes parkot készítettek oda, ott volt egy tónan, elindult egy kis patak, az végigment a tűzfalig, és ott lecsorgott vízesés formájában. Utána végigment megint a következő platon, a következő végig ott megint lecsorgott, és lejött le, lejött végül is a földszintre, ott volt megint egy kis ilyen medence, és abból szivattyúzták fel azt a vizet, ami nem veszett el, és kezdték előről a folyamatot. Amikor a kollégám Hetes és Zsolt ezt meghallotta, ő rögtön kiszámolt, hogy micsoda bűdületes energiapazarlás ez. Nekem nem ez jutott róla az eszem, én a magyar építőipar mellett elképzeltem azt, hogy, <gül> hogy ebben az esetben nem csak a uh -huh. külső falon tűzfalon lenne vizesés, hanem bizonyos helyeken fürdőszabad lenne. Egyszerűen nem megoldás egy ilyen, hogy mondjam, egy egész házra vonatkozó légkondicionálás. Nagyjából igen, ez egy, ez egy technikai válasz a a kérdésre. körülötte a levegőt, és akkor kellemesebb az egész. Igen, Uram, igen, kell így le... kell ezt elképzelni. De volt egy olyan válasz, ami nem technikai válasz volt, és számomra ez volt a, a legmegdöbbentőbb. Egyébként jellemző, hogy ezt a választ egy hölgy adta. Ő azt mondta, hogy két dolgot kellene tudomásul venni, az egyik az, hogy a házak nem nőhetnek magasabbra, mint a fák. És fásítani kellene a házak körül a területet, tehát nagy, mintha egy ilyen erdős kis ligetes tájba helyeznénk el a bérházakat. Ezt valamikor tudták. Ugyanis ennek a, az lesz a következménye, hogy a fák árnyékolnak, tehát alacsonyabb lesz emiatt a hőmérséklet, nem fűti fel úgy a lakásokat, a másik pedig az, hogy a fa hűt is. Mégpedig ezt a hölgy kiszámolta, egy ilyen 25 méter magas, hát számomra cselevíznek tűnő lakótelepi fa hűtőhatását, hatását, azt egy futballpályányi vízfelület hűtő hatásával lehet összevetni. Uh -huh. Tehát ha van 10 ilyen fa a egy ház körül, Akkor ez annyi, annyi nyári időszakban a pároloktatása az olyan, mintha ott egy tíz futballpálya nagyságú vízfelület lenne. Na most én vettem a fáradtságot magamnak, és egy ilyen az a számítással kiszámoltam, hogy a két millió hektár, hogyha összevetem, és csak ezzel a, a futballpálypságú területtel szorzom be, akkor az körülbelül egy akkora vízfelületnek felel meg, mint mondjuk az Indiai óceán. És azért az már. Igen komoly tehát, éghajlati hatása is van. Hát ha globális nem is, de teremt egy mezoklímát a területen, tehát mm. gyakorlatilag nagyon komolyan és nagyon jelentősen befolyásolja a területnek az éghajlatát. És itt még azt is figyelembe kell venni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy víz mellett vagyunk, hanem arról van szó, hogy ezt a kvázi ezt körénk varázsolja az erdő. Na most, ha, ha az ember végig megy egy erdőbe, azért, azért látszik is egy ilyen társzerkezetnek a a hatása az körülbelül a mai nál 10 fokkal alacsonyabb átlaghőmérsékletet, egy jóval csapadékosabb és egyenletesebb uh -huh. csapadékároszlású kis ö, mezoklímát vagy helyi klímát tud teremteni, ahol mind a helyi csapadéknak, mind pedig a mikrocsapadéknak óriási jelentősége. Itt tartunk egy pár perc szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. Van. Ebből semmi nem marad Együtt éltünk, tíz év Őrzök rólad néhány égépet Ha szembe jössz az utcán, nem ismerlek meg Nem találok, nem is kereslek Minden Dilemmákat. Nem volt. Ko, uh, Koluncsia Gábor. És Géza. Smolnár Géza a vendégünk, és folytatjuk a vízszabályozás történetével, ami a mai napig is, hogy mondjam csak. Tehát tulajdonképpen valami nagyon súlyos dologról beszélünk. A jövőbeli vízhiányunknak a, az előzményeit próbáljuk talán felvázolni. Fölvá, az előbb egy kicsit levegőben maradt egy nagyon fontos kérdés, hogy az az állapot, amivel a vásárhelyére találkoztak, már az sem természetes állapot volt, hogy, hogy mi volt a természetes állapot, és mi történt az az idő alatt, amíg ezek a mire ezek a felmérések elkészültek? Tehát mit rontottak el? A, a természetes légiek. állapot egy park táj volt, <gül> ahol létrejött, vagy kialakult, még pedig emberi segédlettel alakult ki egy olyan vízrendszer, amelyik úgy működött, mint az emberi természetben és az emberben, az emberben belül az erek. Ereknek is hívták ezeknek a nagy részét. A folyó volt a ütőér és amikor a folyó áradt, akkor minden ér ütőérként viselkedett, és széterítette a vizet. Ellátta vízzel az ártér egészét. Amikor elkezdődött az apadás, akkor minden ér visszérként kezdett el működni, és elvezette a vizet a területről, mégpedig a vízfelesleget. A maradékot a természetes rendszer fel tudta használni. Itt azt kell elképzelni, hogy a folyó árterében a víz állandóan mozgott. Áradás idején az ártér felé, apadás idején pedig a folyó felé. Ha most tudjuk, mert hogy Petőfitől tudjuk, hogy a Tiszánok partalan volt a medre, nem ágyazódott be, nem vágódott be. Egy 10-20 cent is e, emelkedés is megfordította már az ártéren a folyó, a ereknek a vízáramlását, de folyamatosan mozgásba tartotta, mintha ténylegesen ö, ütőérként uh -huh. és vízszerként működött volna a rendszer. Ez a mai folyótól számított, milyen távolságig terjed ki? Egyszer megkérdezték tőlem valahol a keleti fülcsatorna környékén, hogy mi a fenéért megyünk mi oda a Tiszával kapcsolatos dolgokról beszélgetni, mikor ők 30-40 kilométerre vannak a Tiszától. Én mondtam, hogy egy balpartig átszakadás esetén meg tudnák ne kerüljen Több 10 kilométerre a folyótól, tehát olyan érzékeny és olyan összetett érrendszerről van szó, szóval, ami az egész tiszánt túl táthatotta. De az azt jelenti, hogy azon a területen... Már lehetett lakni, vagy nem lehet. Lehetett, lehetett lakni? persze, Igen? hogy lehetett. Hát hogy nem? Ez nem, nem azon múlik. A szópen, hogy kell elképzelnünk, az egy ilyen, mintha patakok, vagy tavacskák lenne körülöttünk, vagy egy mocsárba kellene. Nem, nem, lakysván... úgy kell elképzelni, mintha a patakok és tavak vannak ö, körülöttünk, amelyek egy-egy árvíz idején egy nagyobb tavasz árvíz idején összenőhetnek. És aztán utána pedig az árvíz, árhullám elvonulása után szépen egy rendes parcszerű tájban sétálhatunk. Tehát uh -huh. ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott állandóan víz volt, az már egy nagyon késői állapot, amikor ennek az ártérnek az egy része vízalákerült. Ha a dolgot el akarjuk képzelni, akkor meg kell nézni a Tiszát. Van egy nagyon érdekes történet erről. A Tiszának az mondája, ami nagyjából úgy hangzik, hogy amikor az Jóisten megteremti a világot, akkor már minden megtalálja benne a helyét. A folyók, a patakok, az erek. Az erdők, a mezők, a rétek csak a tisza árválkodik búsan az Úr és a Isten se tudta eldönteni, hogy mit csináljon vele. És ezek ketten a mai napig ott annakodnának, ha Jézus Urunk arra nem jár véletlenül. Tehát Jézus Urunk arra járt, és amikor látta, hogy milyen gondban vannak, akkor azt mondta atya Urának, hogy egyet se búsulja, majd ő eligazítja a Tiszának a sorsát. A Tiszának pedig azt mondta, hogy jöjjön vele. Aztán előfogott egy szamarad, egy aranyekét, a szamarad befogta az aranyele, e aztán rájutott a farára, hogy menjen, a Tiszának megmondta, hogy kövesse a Szamarát és menjen utána a borozdában. Csak a Szamár éhes volt. A rét körül tele volt szötkényes, ide is oda kapott, meg oda is. Most a szötkény a Szamárkúró, és a Szamár nagyon szereti a Szamárkúrót, aztán így jobbra-balra ment, rángatta az ekét ide-oda, és azért lett ilyen virbegúrbakanyarkús a Tiszapályája. Most ami a ebben, az az, hogy a Tisza a természeti törvényeket körülbelül úgy követte, mint mesebeli társa. A, az aranyekét, és amikor a Tokai kapunk kilép az Alföldre, akkor ő rögtön ágakra szakadt. Az első ága, az a ő, Hortobágy volt, és aztán végig lehet menni, ami szépen lement a körösök völgyében, ilyen Tiszág, az Árkusér, a Hortobágy, a zádor, a kakat, a mirhó, kishék, nagyhék, tehát ha, ha jól megnézem, akkor legyezőszerűen szétterült a Tisza, és legyezőszerűen terítette szét a ma olyan hatalmas és a tárvizeit. És ezeken az ereken, amelyek némelyike a Tiszával versengő vízfolyás volt, tehát olyan nagyságú volt, mint maga a folyó, vitte el a körösek völgyébe a vizet, és hát... Ezek, hát ezek a is folytak. Igen, a körössel vissza folytak a Tiszába. Uh -huh. Illetve hát a körös is legyezően széterült, sőt a Maros is, tehát ezek a folyágak össze, összekapcsoltak, ebbe belejátszott az ember is a maga tevékenységével. Tehát itt, itt azért egy igen érzékeny vízrendszer volt, ami igen messzire, tehát nem csak a Tisza a közvetlen környékére hatott, hanem teljes egészében áthatotta a Tiszántúl. És a Tiszántúl egészének, sőt a Duna Tisza közének is e, jelentősen befolyásolta folyásolta az éghajlati viszonyai, de ugyanez elmondható a szétterült Dunára is egyébként. Na most, hogyha <coughs> végignézzük, hogy, hogy mi történt ezzel a rendszerrel, tehát miért borult fel, akkor én nagyon távolról indulnék el, és egy, egy másik mesét mondanék, aminek van egy megfo megfontolandó kis mozzanata. Ez a mese egy tündérről szól, egy halkisasszonyról, és hát arról a legényről, aki ezt a halkisasszonyt meghatározott formában kifogja, én nem mondanám el az egész mesét, mert ugyan szeretek mesélni, de ez itt hosszú lenne. Egyszerűen a lényegét mondom, a, amikor a halkisasszony megmenekül és e, emberré változik, akkor, akkor ugye azt mondja a legénynek, hogy, hogy összeházasodnak. Tehát a legény pedig a királyt hívja meg erre az esküvőre, a király megszereti ezt a halkisasszonyt, elirídli a legényünktől, és lehetetlen feladatok elé állítja a legényt. A lehetetlen feladatokat a legény nem tudja megoldani, de a asszony a tündér az az ördögök segítségével igen. És ezt látják a király tanácsadói, és azt mondják, hogy olyan feladat elé kellene állítani, amit az ördögökkel nem lehet megtenni. És akkor, hogy mi lehet az a feladat? Hát kitalálják, hogy hívassák meg a legényel a Jó Istent a királyhoz ebédre. És hát a legény el is megy, megpróbálkozik a dologgal, meghatározott módon eljut Szent, Péterhez. Szent Péter ugye elmegy az úrhoz, és a következő szózattal tér vissza, és ez a mesének az egyik legfontosabb része. Ő azt mondja Szentpéter a legénynek, hogy az Jóisten elfogadta az ebédmegkívást, de van egy kikötése. A király neki a sajátjából adjon. Ne abból, amit Isten teremtett, hanem amit ő a király hozott létre saját teremtő hatalmával. És akkor elfogadja az ebédet. Most ez azért nagyon érdekes, mert <coughs> egy olyan jogfelfogást tükröződik ebből a meséből, ami az európai jogtól idegen. Ez pedig az, hogy fűnek, fának, és mindennek, ami ezen a tájon él, nem lehet más tulajdonos, csak önmaga, uh -huh. vagy az ő teremtője. Az ember nem tulajdonosa ezeknek a dolgoknak. Az ember csak annak tulajdonosa, amit ő maga hozott létre a saját teremtő hatalmával. Ez ha, ma már csak keleten gondolják, így igen. Nem biztos, hogy keleten így Bár gondolják, ottságen, igen. De, de ez ebből a meséből mm. egyértelműen kiderül, és akkor kiderül egyébként nem csak a meséből, hanem a magyar ö, adományozás rendjéből. Nem köztudott egyébként, viszont András Falvi Bártalan tárta fel, ezt az elemét a magyar gyakorlatnak, mi szerint, amikor megkapta egy falu határát, vagy egy falut a földes úr adományba, akkor nem tehette meg, hogy kiirtotta az erdőt, bevetette a helyét búzával, hanem csak a terület haszonvételének az egy ére tarthatott igényt. Az úr? Igen. A földes úr. Így van. Magyarán nagyon-nagyon hosszú ideig a Kárpát-medencében a települések a saját határukban szabadon, használhatták a tájat. A tájhasználat szabad volt, és a településeknek uh -huh. az önrendelkezési jogához tartozott. Szokás beszélni a szubszidiaritás elvéről. Nekik is volt ilyen korlátozása? Nem volt a település. Ők, föl. A, saját, igen csak, ők a saját életükre használták fel. Igen, csak ők, nekik megvolt az a több tízezer éves gyakorlatuk vagy mm. hagyományuk, ahogy közelíthettek ezekhez a dolgokhoz, mm. és addig, amíg az, ez a rend érvényesült, addig így is közelítettek hozzá. Tehát, a, én azon gondolkoztam nagyon sokáig, amikor arról volt szó, hogy hogyan és miért írtották ki az erdőt, hogy mi történt. Hogyan, e, hogyan lehet az, hogy valaki évezredeken keresztül békésen él? E, nemzedékről nemzedékre egy táj, aztán hirtelen eszébe jut, hogy na, esünk nekez erdőnek, és vágjuk ki. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert lehetne azt mondani, hogy megváltozott ezeknek az embereknek a tudatállapota, vagy akármit lehetne mondani. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem ez történt. Azt mutatja, hogy a korábbi gyakorlat, a korábbi jog a uralkodó nem veszik uralkodó osztálynak, a hozzáállása változott meg. És ez a változás több helyen, többféleképpen és több formában előfordult. A legutolsó és a folyamatot teljesítő tevő ilyen változás, az a Rákóczi Szabadságharc leverése után következik be, amikor már egyértelműen ténylegesen tulajdonban és birtokba kapja az adományt az, aki megkapja a dolgot. Tehát ő már mondhatja azt, hogy ezt az erdőt vágják, és a helyét ültessékbe búzával is meg is teszi. Ebből elég komoly botrányok vannak, és ennek a következménye lesz az urbéri rendezés majd a későbbiek folyamán, amikor ténylegesen megkezdődik a magyar embereknek a föltől való megfosztása, és ténylegesen megtörténik, megkezdődik annak a nagybirtokrendszernek a kialakulása, egy, ami egyébként a mai napig él is létezik, és ez a folyamat a mai napig nem ért véget. De ezt másodarról, ami a kapitalizálódás felé való Igen, fejlődésként itt ugyanaz, szoktuk uh, megismerni. Persze, ugyanaz uh -huh. történik egyébként, uh -huh. mint Nagy-Britániában, amikor elkergetik a Igen. parasztokat a, a földjükről azért, hogy ezt legelőnek használják, csak itt azért nem egyértelmű, mert egy természettel együtt élő ember haszonvételeit veszik el, és ennek, ezeknek a haszonvételeknek a lehetőségétől fosztják meg ezeket az embereket, uh -huh. tulajdonképpen elveszik az életterüket. Uh -huh. A folyamatnak a következményeit is nyögjük egyébként, ugyanis ha ez a folyamat nem játszódik le, akkor nincs trianon. Akkor ugyanis itt az történik, hogy azok a magyar emberek, akiket megfosztottak így a földjuktől, azok nem hajlandók dolgozni a Földes úrnak. És a földes úr innentől kezdve hoz be különböző nációkat, cselédnek, akikkel dolgoztat. Kialakul kétféle ellentét, mert hogy ezek a cselédek elsősorban más, nemzedik, más nemzetiségűek, tehát kialakul egy nemzetiségi ellentét is, meg a cseréd és a gazda közötti ellentét is, már a cseléd és a kis gazda közötti ellentét ebben a helyzetben, amit a mai napig nyög vidék. Tehát ez, ez nagyon káros társadalmi folyamat is, azzal párhuzamosan, hogy hihetetlen mértékben kezd elpusztítani a természetet. Na most itt kezdődnek azok a bajok, hogy amikor egy új föld, földes úr megkapja ezt a területet, azoknak a törvényeknek, amelyek akkor hatályban vannak az értelmében, a jobb telekhez. tehát azokhoz a területekhez akkor ténylegesen a szántók voltak. Ezért, hogy ezek egy-két-ötszázaléknyi területi arányban részesedtek egy falu határából, tehát ettől nagyobb szántók ebben az időszakban az ártéren nincsenek. Egészen más volt az életforma, tehát egészen más volt a táplálkozás is. Na most ők ezeket a szántókat nem vehették el. A törvény ezt védte, ezért a közbirtokossági területekből próbáltak kihasítani, a közbirtokossági területek viszont olyan helyen voltak, amit elért a víz. Uh -huh. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon komolyan tagolt táj. Ez, hogy közbirtokosság, ez egy ilyen jogi kifejezés, ez mit akar? Ez, olyan... ez azt jelenti, hogy a, közösség, az a... a falu közösség használta azokat a területeket közösen meghatározott szabályok uh -huh. szerint. Közlegelő. A közlegelő, az erdők voltak ilyenek. Most tehát jelenti, ez nem volt senkinek a egyéni tulajdonába, de mégis közösen használhatták. És... Itt közösen uh, keze, az, ma azt mondanák, hogy természetvédelmi kezelést folytattak a területen, tehát uh -huh. ha megnézzük, hogy ténylegesen mit tettek, hogy az mi volt, nagyon sok esetben uh, gyakorlatilag egy élőhely fenntartására is irányult a tevékenységük, és az ebből származó haszonvételeket uh, szedték gyakorlatilag. Tehát ez egy nagyon nagy... A tájat magát azt úgy... azt jelenti, hogy mondjuk legeltettek például. Például legeltettek, uh -huh. igen. Úgy kellett, meghaláztak. Uh -huh. De a halászat is nagyon érdekes volt. Most a tájat úgy kell elképzelni, hogy a legmélyebb területeken állandó tavak vannak, utána rétek kaszálók, legelők, erdők, és az erdők szintjén vannak a szántók olyan területen, amit a víz nem ér el. <coughs> és itt vannak természetesen a, a házak is. Az ártér domborzata tehát egy, egy nem asztalapsímaságon, hanem tagolt, megfelelően tagolt. Itt a szintkülönbségek egy olyan öt, Méter körüliek, de ahogy András Halvi Bertalan fogalmaz, itt 10 centis szintkülönbség is növényföldrajzi szempontból, tehát a növény növényborítás szempontjából jelentősebb, mint a hegyvidéken akár 100 méter szintkülönbség. Tehát nagyon, nagyon tagolt szerkezetű tájról van szó, és minden egyes térszínnek megvoltak a maguk haszonvételei. Hogy itt hogyan beszélhetünk természetvédelmi kezelésről, a elmondanám a halászat példáját, aztán majd visszakanyarodunk a folyamathoz is. A halászatnak az volt a lényege, hogy az ember meghatározott módon összekapcsolta, egy egységes szerkezetbe foglalta az ártéri élő és álló vizeit. Tehát a tavakat és a folyókat. Ezeket úgy kötötte össze, hogy amikor elkezdett emelkedni a víz, akkor a, legmélyebb, a folyóban, akkor a legmélyebb pontok felől borítsa el az árteret. Tehát nem arról volt szó, hogy valahol átbukott valamin, hogy valahol bezúdult, hanem szép, lassan terjedt, és ugyanilyen módon húzódott is vissza. Ezt lehetett követni. Kilátott, nem fölfelé? Hát ilyen szempontból igen, tehát a legmélyebb pontok felől. Uh -huh. Tehát a, úgy kell ezt elképzelni, hogy ha én állok egy ártéren, és elkezd emelkedni a víz, akkor az nem a folyó felől kezd el emelkedni, tehát nem a folyó Emelkedik. Én nem azt látom, hogy jön a víz a folyóból, hanem ott van egy tó, és az a tó kezden szépen terjedni, és azt kezd el Mert hogy a víz, a... azt éppen, hát, mint a közlekedő edények, ugye? Hogy, nem, hogy a, is a csatornákon a... keresztül dúzott vissza ez a víz, ja, és jött, a jött fel a, a folyó, igen. Nem a földben. Nem a földben, íz. nem, nem, nem. Ez a csatornákon keresztül jött, és a, hát is a legmélyebb edény végül is. Igen, igen. Uh -huh. a azon az elven alapult, uh -huh. és ténylegesen a legtöbb esetben. Ezért mondod azt, hogy visszafelé folytak azok az erek? Megfordult az. Erre. Akkor, amikor elkezdett emelkedni Úgy a folyóban a víz, akkor így megfordult az ereknek a megemelkedett. Aha. Így van. És itt utána vissza. Uh -huh. Most az árteret a folyó nem csak vízzel, de hallal is megtöltötte, mert uh -huh. ezekben a sekély laposokban gyorsan felmelegedő vízben ívtak a halak, még pedig növényzetre. Tehát ha nincs növényzet, ami, amit elborítana a víz, akkor a halak az ikrák az iszabba esnek, és nem termékenyülnek meg. Tehát az kell, hogy növényzetre le tudja rakni. Uh -huh. A halazik rájtítás, és a pontfélékről van szó, és akkor, amikor ők kimennek, a, már a halak kijutnak erre a területre, leívnak, és amikor elkezd lapadni a víz, akkor elindulnak vissza a folyóba. És a ő, halászok részben megtisztogatták ezeket az utakat, ahol a halak közlekedni tudtak. Emiatt az árteret folyamatosan karban tartották. Részben pedig elzárták rekeszekkel. Most a rekeszek azok nem, legalábbis ebben az értelemben, és ezeken a területeken nem vizet rekesztettek, hanem halat. Uh -huh. Elrekesztették a csatornákat, beraktak egy olyan harácsot, ahol csak a méreten halak tudtak kijönni, a többieket ott tartották az ártéren, illetve Varsába ejtették csapdába, és úgy vették le. Tehát a halászatnak az eredményeképpen, ezt nagyon szépen leírja, András Falvi Bertalan. több hal lett a folyóba, mint amennyi akkor lett volna, ha ezt a, halat, ezt a folyót nem halásszák. Miért? Ezt, ezt nem értem. Igen? Megpróbálom más oldalról elmagyarázni. Konált Lorenz azt írja, hogy ha egy halász valamely természetes víz hozamából akar megélni, akkor nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mennyi halat fog ki. Ugye azt tudjuk, hogyha túl sok halat ö, fog, akkor a jövő évi zsákmányt is kifogja, tehát akkor rosszul jár. De azt már nagyon kevesen tudják írja a Konrád Lorenz, hogy ugyanígy rosszul jár, ha kevesebb halat fog ki a szükségesnél. Ugyanis akkor túllő az állomány, a halálománya tóba túlszaporodik, és ennek a túlszaporodásnak a következtében lesz a populációnak egy összeomlása. Tehát írja Conrad Lorenz egy halásznak, egy bonyolult minimum-maximum számítással kell kiszámolnia. Mert mondjuk maguk a halak is ezt szabályozzák. Azt a, hogy a természetben hogy van uh -huh. a szabályozás, ez egy összetett dolog, itt nem csak a halak szabályozzák, hanem vannak ugye ragaduzók, uh -huh. vannak madarak, ott van a vidra, ami rengeteg halat ki tud fogni. A hogyha... esetben is pusztulhatnak a halak, hogyha túl van. Igen, az a lényege, uh -huh. amit mond Konrad Lónez, és az a lényege, hogy kell egy bonyolult minimum maximum számítás, amikor már pontosan kiszámolom, uh -huh. hogy mennyi halad fogok. Na most a magyar ember ezt a bonyolult minimum maximum számítást úgy végezte el, hogy elválasztotta egymástól az ivadékot és a szülőgenerációt. Hát csak erre volt év tapasztalata? Több. Uh -huh. Több. Tehát az a lényeg, hogy, hogy kialakul egy olyan, olyan rendszer, amikor az egész ártér gyakorlatilag egy együttműködő halgazdaság amikor nem azt mondom, hogy tenyésztették ezeket a halakat, de a szaporodásuknak a legkedvező feltételeket biztosították. És az, hogy a legendája lesz a Tiszának, és azt mondják, hogy a magyarországi folyók két rész vízből és egy rész halból állnak, az ennek az emberi munkának a gyümölcseit. Nem a természet ingyen ajándékáról van szó. És hogy úgy mondjam, de ugye ez a, ez a halmennyiség, vagy bármilyen termény, vagy termé terméknek a mennyisége, ez mondjuk tetszés, hogy nem volt növelhető. Tehát mondjuk, hát mondjuk ha egy van. ilyen, elkezdek a mai logikával gondolkodni, hogy GDP, GDP, GDP, egyre többet, egyre többet, és minden évben fokozzuk, ennek azért kormoly határai vannak. Ez a maximumon volt végig, tehát itt, itt ezt nem lehetett hová fokozni. Tehát az, az egy adott populációt tudott mondjuk eltartani emberben is, nem? Természetesen, de hogy igazából ez mennyi lenne, ezt, ezt nem próbálták ki soha. Tehát itt ezek izgalmas kérdések. Én azt látom, hogy akkor, amíg egy ilyen hagyományos gazdálkodás volt, akár ártéri gazdálkodás, akár, akár az ártéri gazdálkodás kiegészítve a földműveléssel és a földművelés irányába eltolva, sokkal több ember meg egy adott területen, mint ma. Tehát, Én nagy az, nagy az igen, tehát egyszerűen több embernek tudott életlehetőségeket teremteni egy ilyen gazdálkodási forma, mint napjainkban. És élelemmel is több embert látott el. Na most ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy élelemmel, és nem élelmiszeripari termékkel. Az emberek elfelejtik, hogy ma nem élelmi, élelmet eszünk már. Tehát amikor az ember bemegy a boltba, vesz egy kiló kenyeret, akkor azt hiszi, hogy ő kenyeret eszik. Nem kenyeret eszik. Egy nagyon érdekes példát hallottam egy táplálkozási szakembertől, aki elmondta, fel is sorolta egyébként, hogy milyen okok miatt a búzából kimaradnak nagyon fontos elemek. Van erre egyébként kutatás is a Szent István Egyetemen, Márai Géza professzor úrnak vannak erre mérési adatai, Pontosan nyomon követhető, hogy milyen veszteségeket szenvedett a búza azáltal, hogy tudtuk növelni a terméshozamát. De itt nem csak ezekről a veszteségekről van szó. Ez az úriember előadásában azt mondta, hogy felsorolta azokat az okokat, amik miatt a búza beltartalmi értéke az ö, rohamosan csökkent, hogy ahhoz, hogy mi ugyanannyi ö, éltető elemet, nyomelemet, és szükséges tápanyagot vigyünk be a szervezetünkbe, mint amennyit az 1900 es évek legelején, tehát az 1800 es évek legvégén bevittek egy szeret már 6 kiló kenyeret kell megennünk. Annyira lecsökkent a Igen. Tápért. Tehát annyira lecsökkent. Uh -huh. Tehát, amikor mi hazavisszük azt a kenyeret, akkor az a kenyer már régen nem kenyér, már régen nem az élet. Uh -huh. Az valami egészen más. Na most gondoljuk el, hogy ez azt jelenti, hogy mire mi megesszük azt, ami nekünk szükség lenne egy táplálkozásban, ilyen uh, értékekre, addig mi 5,8 a szemetet is megettünk el. Uh -huh. Most ez, a... ez így uh, uh -huh. elég kellemetlen. Tehát... Uh -huh. Én ismerem Asztere, egyébként a Bocsánat, a Márai Gézának a, a fölmérősét, hát az és azt például csak az utolsó 30 vagy 40 évre vetítő viszony, mert nem mindent mértek, és a tejnél is a tápérték az a 30 százalékra csökkent. Olyan alaptóloknak, nem egy káposzta vagy krumpli, amire azt mondjuk, hogy hát mi lehet a különbség, annak a vitamin és nyomelem tartalma az, az 20-30 százalékra csökkent, felénél kevesebbre nagyon sokszor. Hát van, ahol 10 százaléknál kevesebbre. Meg a született szeretném megkérdezni, ennek, hogy ebből az átadás rendszerből hogy lemocsár. Igen. Öö... Ez nem maradjon ki. Na, eljutottunk végül is odáig, hogy amikor Ugye az új urak megkapják ezeket a területeket, akkor ők szántót akarnak. És szántóra a közbirtokossági területeket tudják felhasználni, tehát kiírtják onnan az erdőt, ha erdő van rajta, feltörik a rétet, és egy ideig tudják művelni. Addig, amíg nem jön egy nagyobb árvíz, ami el nem önti. Most, amikor jön a árvíz, akkor ők kis gátat emelnek, megpróbálják a vizet elterelni, hogy ő ne öntse el a területüket. Igen. Most már az erdőírtás is komoly gondokat okoz, mert az erdőírtás olyan következménnyel jár, hogy amikor jön a tavasz, járvíz, akkor nincs, ami felszívja. Magyarán szólva, az erdői írtások első következménye az, hogy megjelenik a belvíz. Az a vízmennyiség, ami eddig ebben a kistályi vízkörforgásban csapdában esett, az most összegyűlik a felszínen. Uh -huh. Ennek az lesz a következménye, hogy azokból a raktárakból, azokból a kis pufferekből, amik az ártéren voltak, és amelyek biztosították a folyóknak a e, nyári vízállását, tehát amik pótolták a kisvizét, <coughs> azokból e, eltűnik a víz, Azt, tavasszal ezt a felszíni vizet a folyó először elvezeti. Ennek a folyamatnak az első lépése, ezt ortvai tivadar munkáiból tudjuk, hogy kiszáradnak, időszakossá válnak nagy vízfolyások. De még olyan területeken is kiszá... időszakossá válnak vízfolyások, mint például a későbbi sárét területe. És e, itt az történik, hogy... E, Nincs az a puffer, ami megtartsa a vizet, eltűntek ugye az erdők, a víz elmegy, ezért száradnak ki a vízfolyások. De a kiszáradó vízfolyások medrét eltömi a növényzet. Ennek az lesz a következménye, hogy a következő árvíz már nem tudja. A következő árvízet ez a meder nem vezeti el. Ezek a medrek elkezdenek folyamatosan feltöltődni, feliszapolódni, elindul egy elmocsanasodási folyamat. Itt az 1400-1500-as években kezdődik el ez a folyamat, és tart egészen az 1800-as tehát egy elég hosszú folyamatról van szó, és az 1800-as évek közepén igazából az ott élőkön kívül, akik pontosan elmondták, hogy mit kellene tisztítani, mit kellene kitisztítani, mit, mit kellene tenni ahhoz, hogy a vizek újra szabadon tudjanak folyni, nem is nagyon uh, tudták azt, hogy hogy ö, miért játszódnak le ezek a folyamatok. És a másik, itt ö, teljesen egyértelmű volt az, hogy az a földészség, ami ezeknek a, a birtokosoknak a földésége volt, az vezetett ide. És olyan földeket törtek fel, amelyek igazán szántó művelésre a mai napig ö, nem alkalmasak. Egészen egyszerűen azért, mert a talajszerkezet és a talaj kialakulásában jel, szerepet játszott a víz. Uh -huh. És ahol ez megtörtént, ott nagyon-nagyon... Rossz termőhelyek. Rossz előre szikes legelők maradtak, vagy még legelőnek is hát elegendő e, Legelőnek nagyon jók lennének, ezek különösen uh -huh. elnönteni a víz, és nem is mindenütt szikesek, de az biztos, hogy rossz adottságúak. Tehát uh -huh. ezek vályogos talajok, perz talajoknak mondják egyébként, azért mondják perz talajoknak őket, mert van néhány perc, amíg lehet művelni. Ha túl vizesek, uh -huh. ahhoz képest, akkor sem lehet művelni, és ha túl szárazak, ahhoz képest, akkor sem lehet művelni. Tehát. Adott egy szint, amíg, amíg lehet művelni. Na most nincs ezzel gond, ezek a talajok is művelhetők, meghatározott energiabefektetéssel. Például, ha hosszú a száj volt, és fel akarom szántani, akkor addig kell locsolni, amíg el nem érem azt a percet, ahol művelhető. Tehát szépen kiviszem oda az öntöző művet, belocsolom, és akkor belocsoltam, akkor fel lehet szántani. É, csak. Vagy, a így vizet onnan elvinnél először. Vagy pedig, ha túl sok rajta a víz, mm -hmm. akkor el kell vinnem a vizet, és mm -hmm. a megfelelő mennyiségben, és ezért kell a belvízrendezés. És a mocsár, ugye? A mo az egy negatív jelenség? Mert ebben a felfogásban határozottan úgy tűnik, ugye az egy pangó... Én mondanék egy, egy példát, és akkor ebből... ebből. Mert valahogy elpróbál már elképzelni, amikor minden rendben volt, és voltak ezek az erek, meg tavacsák, meg és meg, gyakorlatilag száll, az lába legyen, mondjuk, hogy ilyen idilli tájba lehetett menni az egyik víztől a másikig. A mocsár meg olyan, hogy az ember belmegy abba a vízbe, és hát belesüpped, meg tele van moszkítóval, mm. meg mit tudom én, meg pang egész, meg de... rohad a víz benne, vagy a növények. Ha visszakérdezek, hogy a bor az egy káros jelensége, akkor pontosan meg lehet érteni, hogy miről van szó. Ugyanis mértékkel nem. Tehát nem attól függ, hogy egy élőhely, egy adottság, vagy egy terep az vagy nem, hogy van, vagy nem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a mocsár az rossz. Mert hogy voltak mocsarak azelőtt is, nem? Persze, hogy voltak. Tehát az, igen, kiterjedt mocsarak is lettek. Itt az a baj, hogy ha valami egy bizonyos mértéket meghalad, mint hogy a bornál is a két litert megiszok, akkor az már elég káros, de egy pohárral. Ez még teljesen normális. Tehát egy ebéd után egy pohár bor. Azzal normális országban még vezetni se lehetne, vagyis vezetni is lehetne, Magyarországon nem, de hát ez egy másik történet. <gül> tehát azzal, azzal gyakorlatilag nincs baj, a Mocsarakkal sincs baj, mm. hogyha ha megfelelő helyen vannak megfelelő arányban. Ezek nagyon-nagyon hasznosak is lehetnek, menedéket nyújthatnak különböző fajoknak, mm. tehát különösen a lápok. A, és igazából semmi baj nincs velük, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy káros lenne. Mm -hmm. Na akkor innen folytassuk, rendben van. Egy pár perc, és jövünk vissza. Nem hiszem tovább, Egy mérföld mélyre legalább. Most vége, döntöttem Istene, Ez már nincs közöm Nincs és nem is volt Ma végleg megszököm Most vége Hol volt a győzelem Mindkét igazság Fekszik véresem. Most vége Ez most már Azért, hogy drag, Városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk a műsorunkat. A Nagyvárosi Dilemmák a Géza, Kolumbia Gábora és a vendégünk Monnál Géza, akit hát nagyon örömmel fogadtunk ebbe a műsorba és a, a témánk pedig az átteri vízgazdálkodás. Látszólag, azt kell mondanom, mert egyre inkább a, a, a világborús jövőjéről beszélünk. Arról is fogunk beszélni egyre inkább. Annál is inkább, mert most már, hogy itt előttudtunk a közepéig, Hát ö, szükségszerű, hogy, ö, hogy közeledünk a jelen felé, beszéljünk arról a folyamatról, ami ide vezetett. Magyarul, tehát az a bizonyos beavarkozás, ami hát innen nézve elé brutálisnak tűnik, amit folyoszabadulásnak hívunk, hogy ez miképpen történt meg. De. Hogyha egy szóval kellene kifejezni, egy mondattal kellene kifejezni azt, hogy itt miről van szó, akkor arról beszélnénk, hogy a természet elleni háborúról. Azt is mondhatnám, hogy a természet elleni totális háborúról. Meg kell nézni egy mezőgazdasági nagyüzemet. <kül> Tudom, hogy vad dolgot fogok mondani, de... Próbálja mindenki is és következetesen végig gondolni. Ha visszanézünk a történelemben, a pun háborúkig az ellenség földjét sem mérgezték. A pun háború az első olyan dolog, ahol beszórják sóval az ellenség földjét, hogy terméktelen legyen. Na most egy mai gazda, ha megnézi a vegyszerezési naplóját, akkor látja, hogy mennyi mérget szór ki a földre. Nem gondolja, hogy mérgezi a földjét, de ha hozzáteszi a másik oldalról Kopmáriának a vizsgálatait amelyben szépen le van írva, hogy ebben a mezőgazdaság vegyszerezésével párhuzamosan a vidéki lakosságban a rákos megbetegedések ötszörösére nőttek, akkor már elgondolkodhat. És nekem van egy olyan példám, ami nagyon elrettentő. Ugyanis van egy olyan ismerősünk, aki életében egy kort italt meg nem i volt. És amikor elment az orvoshoz panaszokkal, akkor az orvos azt mondta, hogy abba kellene hagyni az ivást. Ugyanis olyan tünetei voltak, mintha alkoholista lett volna. Ő megsértődött, nem is ment többet orvoshoz, és el is vitte a májrák. De a lényeg az, hogy itt pontosan ezeknek a vegyszereknek a hatása ütközött ki rajta is, és még nagyon sok más vidéki emberen, aki aki nem is tudja, és az a városi ember, aki elfogyasztja ezeket a dolgokat, ő sem tudja, hogy nem csak arról van szó, de beszéltünk, hogy ezekből az ételekből egyre eltűnik a vitamin, eltűnnek a nyomelemek, eltűnnek a szükséges dolgok, és megjelennek helyette a mérgek. Azok a mérgek, amiket kiszúrunk a földre. Amikor elindul egy traktor, akkor olyan, mintha harzkocsi harckocsi indulna el. Tulajdonképpen én megértem azt, hogy, hogy nem lehet most másképp. Tehát, ha valaki ebben a közgazdasági szemléletben érvényesülni akar, akkor ez az egy választása van, de ezzel együtt tudomásul kell vennie, hogy ő minden egyes alkalommal megerőszakolja a földanyát. És ezzel a megerőszakolással szeretné megteremteni a saját életének a feltételeit. Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, és akkor itt el is jutottunk oda, kicsit visszacsatolok az előző gondolatomhoz, hogy mit is jelent ez a természet háború. Ha én megvizsgálom a tiszaszabályozást, és megnézem azt, hogy mi történt az 1800-as években, milyen ö, vélekedések voltak erről, akkor nekem mindig Vedres Istvánnak a... Ö, írása jut eszembe, amelyben ő szépen leírja azt, hogy mivel kell szembenéznie az embernek, ha a gátak közé szorítja a tiszát. Leírja, hogy az szint folyamatosan emelkedni fog. Ez megtörtént, ebben igaza volt. Leírja, hogy a gátak nem tudják majd a vizet megtartani a, a gátak között, a töltések nem tartják ott meg a vizet, hanem ehhez egy hadseregre lesz majd szükség. Ezt a hadsereget folyamatosan fel kell tartani, ennek folyamatosan járőröznie kell a gátakon, és ahol a gát sérül, be kell avatkoznia. Ez is megtörtént. És ő azt is írja, hogy mindez kevés lesz, nem fogjuk tudni ezt a versenyt végigbírni, és a tiszai vízrendszer össze fog omlani. Ő tehát óva inten, in, int attól, hogy mi ezt a rendszert kiépítsük. És mikor, ez, mikor... 1830. Vedres István szegedvízmérnöke volt. Na most az, amit ő előre látott, ez bekövetkezett. Egyetlen egy dolog nem következett még be, ez pedig az, hogy nem omlott össze a tiszai vízrendszer. Most itt van ö, az a mozzanat, ami megvilágítja a helyzetet. Vedres István ugyanis azért tévedett ebben, mert nem tudta hogy a 20. században milyen eszközök állnak majd a rendelkezésünkre ad ebben a háborúban. Tehát ő nem tudta azt, hogy lesz elég olcsó nyersanyagunk, vagy üzemanyagunk. Nem tudta, hogy lesznek olyan eszközeink, amivel a levegőből is meg tudjuk közelíteni a gátat, és onnan is tudunk gátat erősíteni. Ezekkel a dolgokkal ő nem volt tisztában, de ha megnézzük azt, hogy mi történt a 19. században és a 20. században, akkor azt kell mondanunk, hogy egyetlen 20. századi árvizet sem tudtunk volna a gátak között tartani már nagyobb árvizet 19. századi eszközökkel. Ez valószínűleg elmondható arról is, hogy egyetlen egy 21. századi nagyobb árvizet sem fogunk tudni a gátak között tartani 20. századi eszközökkel. Tehát ebben a természet elleni háborúban nekünk van egy növekedési kényszerünk. De ez csak addig működik, amíg ez a gazdasági rendszer képes ezt a pénzt telepumpálni. Így, így van. Ez pontosan addig működik, amíg a gazdaság növekedésre képes. Abban a pillanatban, amiben most vagyunk, amikor a gazdasági növekedés megtorpan, és minden közgazdász arról beszél, hogy növekedési pályára kell állítani a gazdaságot, abban a pillanatban egy összeomlás közeli állapotba kerültünk. Lehetne békés átmenet abban az esetben, hogyha folyamatosan adnánk teret, a természetnek, és a természet közeli életmódnak, és a természet közeli gazdálkodásnak. Ebben az esetben elképzelhető lenne békés átmenet. Csak nem ez látszik. Az látszik, hogy az utolsó hamburgert is meg akarja mindenki, ahogy ezt mondani szokás. Tehát az látszik, hogy, hogy mindent ö, központosítsunk, hogy mindent még jobban, még hatékonyabban, mm -hmm. még inkább... Ö, technikai módszerekkel megoldva a felmerülő problémákat, hogy így próbáljuk a mezőgazdaságot is, a gazdaságot is talpraállítani, és még inkább növekedjünk. Ebben ebbe nem az, az, az a probléma tulajdonképpen itt egy nagyon én erkölcsi, vagy tényleg ilyen jogfelfogási probléma hogy említetted azt, hogy, hogy réges-régen a, a birtokba adott földel, a birtokos, tehát a földes úr nem akármit, hanem egy évvel be kellett érje a a haszonvételnek. a haszonvételnek. Tehát nem a területnek, hanem a haszonvételnek. Igen, de nem írhatta ki az elgő, stb. stb. stb. Ma ellenben az van, hogyha van, hogy mondjam, tehát bizonyos dolgokat egészen extrém erők nyomnak. Például mondjuk az orvoslásban a gyógyszergyáraknak a, az érdekei, szabják meg a gyógyításnak a módját, nem a betegségnek a, a gyógyíthatósága, hanem egyszerűen azért, mert nekünk erre van eszközünk, és ezt a dolgot el akarjuk adni, és nekünk ezért ebbe az irányba nyomjuk a dolgokat. Vagy például hatalmas, mit tudom én, gépgyárak vannak, akik mondjuk re új és új megoldásokat hoznak arra, hogy hogy lehet még nagyobb gátat építeni, földmunka, mit tudom én, micsoda. Egy óriási erő erre összpontosul, akinek munka kell. Tehát ő azt mondja, hogy nekem ez kell, majd én megoldom, ne aggódjatok. És közben tulajdonképpen egy, egy olyan erő válik egyre inkább, hogy mondjam, érdekelte, aki, aki talán maga sincs a tudatában, de abban érdekelt, hogy hogyan tüntessen el mindent, ami a természetben természetes volt. Igen, és ez a háború folytatható is addig, mm -hmm. amíg... Tehát itt most két eset van. Tehát vagy... magyarul itt olyan erős, ha valaki ellen akar ennek állni, akkor egy, egy, hogy mondjam, most a szemeim előtt egy ilyen hatalmas, hatnemletes ilyen markológép jelenik meg, mert azzal jelenik meg az úgynevezett ellenfél, aki egy vállalat tulajdonképpen. Vannak is Na én, én azt mondanám, hogy, hogy kétféle megoldás létezik. Az egyik, amit itt az előbb hallottunk a dalban, hogy letesszük a fegyvert, és legalább egy mérföld mélyre ellássuk, tehát befejezzük a háborút. Igen. Ez is lehetne egy megoldás, én sem hiszek abban, hogy ezt meg fogjuk tenni. A másik megoldás az, hogy ha az ember megnézi, hogy mi alapul ez a háború, tehát miért tudunk sikereket elérni ebben a háborúban, akkor az látszik, hogy egyetlen egy ö, olyan tényező van, ami ezeket a sikereket biztosítja számunkra, ez az olcsó energia. Ezt a háborút mi addig tudjuk folytatni, amíg olcsó, megfelelő mennyiségű olcsó energia áll a rendelkezésünkre, és megfelelő hatékonyságú energiaforrás, mint amilyen az olaj. Uh -huh. Ha ez nem fog a rendelkezésünkre állni, akkor nagyon-nagyon gyorsan vége lesz ennek a világnak. De ezt szó szerint kell érteni. Na de várjunk. Mi van akkor? már elnézést a Budapestlub beszélgetésein nyolc-tíz ezelőtt. Nagyon sokszor felmerült ez a fenntarthatósággal kapcsolatban, ez a téma, hogy nem baj, mert majd lesz, mit tudom én, hidrogénnel, meg ezzel, meg azzal hajtható jármés. nekem minden esetben az volt a, a dolgom, hogy álljon meg a menet. Ezzel nem oldjuk meg a problémát, hisz még könnyebben lehet gyakorlatilag ö, azt a fajta életmódot folytatni, ami lerombolja dolgokat, mert lehet, hogy nem nyers lesz a, az üzemanyag, hanem mondjuk a vízből lehet venni, de hát akkor a, akkor az üzemanyag az, csak, egy kis, az csak, egy, hogy mondjam, csak katalizálja a dolgokat. Az igazi <tos> problémát maga az életmódok hozza, nem? Persze, én is ezt mondom, csak az egész addig tartató fent, amíg megvan az üzemanyag. De elmondom, hogy, hogy nagyjából. Én attól félek, hogy meg lesz az új üzemanyag. <gül> én ettől nem félek. Nem? nem. Attól sokkal jobban félek, hogy nem lesz meg. Tehát a következőt kell látni. A, ha megvizsgálom azt, hogy hogyan is néz ki körülöttem a világ. Douglas Adamsnak, aki a. A Galaxis Utikalaus Toposoknak című trilógiát írta, és a, azzal, hogy hat kötet jelent meg, annak egészen új e, távlatokat nyitott a trilógia írás előtt. Neki van egy, egy mondata, ő ugyanis ökológusokkal e, végigjárta a kihalóban lévő állatfajokat, és a tapasztalatait az utoljára látható című könyvében összegezte, amit nagyon ajánlok mindenkinek elolvasni. hogy szellemes, tehát olyan szellemesen ére, hogy ő a Galaxis Utikalauzban írt, és aki ezt a humort szeretően, neki érdemes ezt a könyvet is. És ő írja azt, hogy nagyon hosszú időnek kellett eltelnie, amíg az ember rájött arra, hogy a körülötte lévő természet, az nem csak valami, ami úgy ott van, hanem egy rendszer is. Tehát az, hogy mi erre rájöttünk már, tehát most már tudjuk, hogy rendszer, sőt, rendszer szemléletben gondolkodunk, és nagyon sok ilyesmit csinálunk, csak azt nem értjük, hogy mit jelent az, hogy a körülöttünk lévő világ egy rendszer. Most, hogyha én ezt, ezt meg akarom értetni, akkor elég nehéz helyzetben vagyok, mert Na mindegy, szóval próbáljuk nekifutni a dolognak. Tehát arról van szó, hogy egy rendszernek van egy szerkezete. Ez a szerkezethez párosul egy működés. És amit mi természeti adottságoknak nevezünk, az nagyrészt a rendszer szerkezetéből fakadó működés. És azokból a kölcsönhatásokból fakadó működés, amit ezek a rendszerek, tehát az, ezeknek a rendszereknek, a rendszereknek és nagyobb rendszereknek a, a kölcsönös működéséből, együttműködéséből, fakadó működés. Tehát mi ezt nevezzük természeti adottságoknak. Ez nem ingyen ajándék. Ez Mert nem... Amit leírtál a halakkal, Igen. az a rendszernek egy jól látható Igen, része. Igen, ez egy jól lát... így része. Ahol van. az ember is a természet részeként pontosan egyensúlyt a vett részt. Igen. Így van, én is így gondolom. Nem a, a fönntartásában. Tehát, hogy mondjam, ha megnézzük, hogy milyen ö, pengélen táncol ez a, ez a dolog, hogy működik, akkor látjuk, hogy itt ez természetesen nagyon sok feltételnek az együttes Meglétét igényli. A Igen. csodálatos az, hogy az évszázadokon vagy évezeteken keresztül is képes fennmaradni. Egyszer még a 90-es évek végén beszélgetünk ökológusokkal, és Mészáros Zoltán professzor úr azt mondta, amikor ezek a kérdések felmerültek, hogy számára az, hogy az ökológiai rendszerek még működnek és nem omlottak össze, az Isten létének egyik legfontosabb bizonyítéka. Mert hogy, ahogy kinéz a világ, már rég össze kellett volna omlani. A, a Kárpát-medence természetesen, a mai Magyarország ez így pontosabb természeti öröksége mindössze 4% tehát ennyi maradt a természetes rendszerekből. Én úgy szoktam ezt elmagyarázni, előadásokat tartok, hogy képzeljék el a hallgatók, hogyha még én itt lefoglalom őket, addig a haverjaim bemennek a lakásokba, és alaposan szétverik, úgyhogy a 100 négyzetméteres lakásból 4 négyzetméter marad meg, de az sem egy összefüggő foltba, hanem szétszorva a lakásba, apró darabokba, és egymásra semmiféle kapcsolata nem állva, és akkor el tudják képzelni azt, hogy hogy milyen pusztítást végeztünk mi itt a természetben. És ezzel nem ez a baj, hogy elpusztítottuk, hanem az a baj, hogy a létfeltételeinket pusztítjuk ezzel. Hát ezek a természeti rendszerek teremtik meg gyakorlatilag, és őrzik a létfeltételeinket. És akkor, amikor mi ezt elpusztítjuk, apró pénzre váltjuk, akkor egyre nehezebb helyzetbe hozzuk magunkat. Ennek az lesz a következménye, hogy az adottságaink egyre romlanak. Mi egyre romló adottságok mellett akarunk egyre többet kihozni ebből a rendszerből, tehát egyre nagyobb energiára van szükségünk. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ezt az üzemanyagot fent kell tartani, hanem arról van szó, hogy ezt folyamatosan fokozni kell. Tehát ennek folyamatosan nőni kell. Az, hogy, hogy a jelenlegi fogyasztás mellett Mennyi eh, olaj van még? Ez egy teljesen lényegtelen kérdés. Ugyanis ahhoz, hogy ezt a rendszert fel tudjuk tartani, hogy a gazdasági növekedés fenntartható legyen, ahhoz az energiafelhasználásunknak, az üzemanyag felhasználásunknak is növekednie kellene. Mert egyébként nincs, nincs eh, gazdasági növekedés sem. Na most, eh, ha feltalálnak valamilyen ingyen energiát, vagy akármit, ami helyettesítheti az olajat, akkor nem az fog történni, hogy nyugod, megnyugodhatunk, hanem az fog történni, hogy egy magasabb szerveződési szintet tudunk szétverni, egy magasabb szerveződési szintnek az összeomlása fog eh, ránk visszahatni, és még több energiára lenne szükségünk. Tehát van egy mm -hmm. fegyverkezési verseny, aminek a lényege, hogy minél tovább folytatjuk ezt a háborút, annál nagyobbat fogunk bukni, és el fogunk jutni egy olyan pontig, amikor teljesen bizonyossá válik az emberi fajnak az eltűnése a Földről. Tehát el fogunk jutni egy olyan pontig, amikor saját magunkat is elpusztítjuk ebben a háborúban. Tehát itt nagyon-nagyon hamar be kéne fejezni minden háborút, és itt elsősorban a természet elleni háborúra gondolok, másodszorban csak az emberi el ember elleni háborúra, mert valahol a kettő azért összefügg, de de ez a lényeg. És a, a folyószabályozás az nagyon-nagyon szépen mutatja azt, hogy hogyan hozza egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe magát az ember. Én el szoktam mondani, és rám, szok, rám szoktak erre csodálkozni, hogy jelen pillanatban ott tartunk, nagyon sok helyen a Tisza mentén, hogy egyfelől ennek a területnek a lemaradása az ország szerencsésebb régióihoz, az nem csökkent a Széchenyi úta, hanem nőtt. Ez a kérdésnek csupán az egyik oldala, mert egyre több olyan mutatónk van, ami már abszolút értékben is rosszabb, a mint a 19. századi. Például az apró falvak népesedési statisztikája a bodrok közben kevesebben élnek sok faluban, mint a 19. században éltek. <coughs> És hát a másik, hogy akkor megéltek abban, ami ott volt, most pedig állami apanásból kell fönnvaradni. Igen, ez, ez a másik dolog. Mm -hmm. Az is ugyanott, hogy a lakosság nagyon sok helyen lecserélődött. Tehát... Nagyon-nagyon rossz társadalmi folyamatok is lejátszódnak ezzel párhuzamosan. És az a baj, hogy ennek nagyon szépen lehet látni a végét. Tehát lehet látni, hogy ez hova fog kifutni. Hogyha nem változtatunk ezen a hozzáálláson, akkor abban a pillanatban, amikor nem lesz a elég erőforrásunk ahhoz, hogy a következő visszahatást kivédjük, a természetes rendszerek felől érkező következő visszahatást, abban a pillanatban olyan lesz, mintha ha falnak ütköznénk. Tehát mintha ülnénk egy száguldó kocsiba, és valahol van egy fal, és annak a falnak mi neki fogunk menni. Teljes sebessége még hozzá. Hát egyre gyorsuló sebességgel, mert amikor a probléma megoldására gondolnak, akkor mindenki azt mondja, hogy Növelni kell a, gaz a, fel a gazdasági növekedés ütemét, tehát vissza kell állítani gazdasági növekedésnek, tehát növekedési pályára kell állítani a gazdaságot. Mindenütt ezt halljuk. A válságnak az a megoldása, hogyha visszaállítjuk ezt a növekedési pályát. De ők általában mindig arra gondolnak, hogy a, a nemzeti öszterméknek kell növekednie. Tehát nem valami más mutatót, hanem tulajdonképpen egy ilyen összesített pénzügyi mutatót akarnak mindig látni növekedésben. Ami csak hát... mondjuk a hitelezők oldaláról egyérthető valami, mert a, a növekvő tehát tervekkel tervek csak egy növekedés, ilyen értelemben pénzügyi növekedésből lehet. Ez így van, ezzel nincs semmi probléma, csak ahhoz, hogy a nemzeti össztermék növekedjen, az növekedni kell az annak az energiának is, hogy hatékonyabban kell felhasználni azt az energiát is, amit De akkor amit szinte törvényszerű, ezt, ha ezek, csak ezt a pártényezőt a fejembe összerakom, hogy egy ilyen egyoldalú növekedésben hiszünk, ennek, ennek ára az, hogy szükségszerűen a természet pusztulásával, párosan szükségszerűen ember tömegeknek kell elszegényedniük, és, és adott esetben. Igen, hát ez így van. Mondjuk halára vannak itt élve hosszú távra. Így van. Ez egy nagyon érdekes probléma egyébként, ha idekeveredünk. Volt egy kutatás Angliában, aminek az eredményeként például az önellátást, az úgynevezett győzelmi kert mozgalom felújítását javasolták az angol ökológusok, és ők egy ilyen szarkasztikus angol humornak is egy kicsit túlzó megérzéssel zárták a tanulmányukat. Ezt, ők azt mondták, hogy a városi embernek most a 20. század végén, nagyon sok kérdésre kell reggel választ kapnia, amiről ten indul otthonról, hogy kocsival menjen, vagy tömegközlekedéssel, hogy útlezárások hol vannak, hogy, hogy vigy a gyereket, ha van, hogy ő, hol vásárolhat, hol vannak árleszállítások, ezt úgy össze kell neki lőnie. Mennyivel egyszerűbb lesz az élet a 21. század közepén vége felé, amikor egy város a felébre, de reggel, akkor egyetlen kérdésre kell majd választ kapnia, ebédelek vagy ebéd leszek. <tos> és ugyanezzel párhuzamosan, Tulajdonképpen ugyanerre a problémára a magyar közgazdászok is adtak egy választ. Ők azt mondták, hogy a vidék az egy feudális csökevény, amit fel kell számolni, és hogyha egy vidék ember jót akar a gyerekeinek, akkor városba költözteti őket. Na most az egyik oldalon az a probléma jelent meg, hogy egy energiarendszer összeomlása után hogyan fogom tudni élelmezni a városokat. A másik oldalon is ugyanez a probléma jelent meg, csak úgy, hogyha szűkülő energiaforrásokkal kell számolnunk, akkor egy infrastruktúrát sokkal nehezebb fenntartani vidéken, mint városba. Tehát meneküljünk városba, szoruljunk össze, központosítsunk, mert ezt a központot sokkal hatékonyabban lehet kezelni, mint a szétszort vidéki településeket. Hát mondjuk pont ez a mostani hurikán mutatja azt, hogy mennyire sérülékeny a város, hisz tulajdonképpen itt csak egy kis kicsi, hát végül is a hát nagy szélvihar ugye, ami York és környékét megtámadta, utatja az, hogy gyakorlatilag minden megbénul, és pillanatok alatt megy el az áram. Már előre látták, hogy ez így lesz, tehát tulajdonképpen az összes le lett záró, a víz befolyt, a pedig tulajdonképpen nem is történt akkora katasztrófa, mint amikorát, hát, amikorát jósoltak, vagy amekkorára készültek legrosszabb esetben. Ha még az is bekövetkezik, hát akkor meg, meg tulajdonképpen tényleg egy ilyen akkor, ilyen, ilyen hogy mondják ezt ilyen katasztrófa film, ö, ö, válik New York, úgyis abba szokott mindig szerepelni. Igen, ez itt nagyon szépen látszik. Budapesten ne is mondjuk, elég volt egyetlen egy csőtörés ott a hogy megmutassa azt, hogy tulajdonképpen pillanatok alatt válhatna. Ö, hogy mondjam, rommá a félváros, mert ha mondjuk ebből három vagy négy következik be, legyen ez földmozgás, oknál fogva, mondjuk az egész Bartokbélútot elmossa házakkal együtt. Mm. És De ez csak egy dolog, ez még nem is az összetett társadalmi probléma, nem csak a, a sérülékenységet akarom a városnak ezzel. A város sérülékenysége egyébként vagy más igen. oldalról is megközelíthető. Egész egyszerűen, tehát végig kell gondolni azt, hogy mit teszünk. Ez megint, most nem arról van szó, hogy, hogy milyen érték vagy nem érték az a tápanyag, amit be tudunk vinni, hanem arról van szó, hogy miből tevődik össze. Tehát meg kell nézni az energiaigényét a mezőgazdaságnak. Na, a mezőgazdaság iparosítása során sikerült megduplázni, meg háromszorozni a termés átlagokat. Van, megdupláztunk, van, amit meg háromszoroztunk, ettől jelentősebb eredményeket nem nagyon értünk el. Viszont ez nekünk 16-szor annyi energiába került, és 44 szer annyi egyszerbe. Most addig működik a dolog, amíg megvan ez a 16-szor annyi energia, ezt uh -huh. meg kell érteni. Ha nincs meg, akkor nem fog működni. Most feltehetünk mi mindent egy lapra, hogy mindig meg lesz. Uh -huh. Persze, fel lehet tenni. Ez olyan dolog, mintha a mesében látta az illető azt, hogy szalad a nyúl, neki ment a fának, ott maradt, megette, és onnantól kezdve nem dolgozott, jó, hanem eljutott a fal. A alá. mezőgazdaság az már is falnak ment. Nem. Mert, a, mert a, a, a hiába, az nem, nem tudták kifizetni a traktort, az üzemanyagot, és a vegyszert nem tudták először kifizetni, és, és parlagon vannak ö, földek. Igazából a, a falnak menést ez az év bizonyította azzal, azzal a rendkívüli asszállal, ami van, és hogyha itt vagyunk a rendkívüli asszájnál, akkor mi erre a megoldás? és a kormány most elképzelte azt, hogy öntözni fog. És itt megint, megint felmerül az, hogy van-e nekünk elég vízkészletünk ahhoz, hogy öntözni tudjunk. Uh -huh. Jelen pillanatban azt mondják, olvastam egy jelentést, ami szerint a tisza és a Kiskörei Vízlépcső elég vízkészletet tart vissza ahhoz, hogy öntözni lehessen. És ha hallgatja valaki a Tisza túl környékéről ezt a műsort, akkor jól figyeljen. Ugyanis jelen esetben a Tisza völgyében az öntözhető területek nagyon-nagyon kis hányadát öntözték. De ez a Tisza-Löki vízlépcsőnél egy 40 centis vízszintsügyedést nem eredményezett. Tehát a nyár végére a Tisza-Löki vízlépcső által visszatartott vízszint 40 centivel volt alacsonyabb, mint ami az ilyen szok, ilyenkor szokásos. És ez sok? Vagy kevés? Nagyon sok. Mert mennyi vízon ott egyáltalán? Ez lényegtelen. Be. Ha lett volna komolyabb öntözés, akkor, akkor nem tudom, hogyan alakultak volna. Visz szárazra szét lehetne öntözni. Nem, cson, nem, szárazra azért nem lehet szét öntözni, csak azt kell tudni, hogy a vízlépcső tart vissza egy bizonyos vízszintet, és De. tovább kell engednie valamennyi vizet. És ahhoz, a, egyszerűen, ahhoz, hogy, hogy azt a mennyiséget tovább lehessen engedni, az csak, csökkent folyamatosan a vízszint. Nem volt elég víz hogy teljesen feltöltse ezt a vízszintet. És nem volt komoly öntözés. Na most, hogyha 180 mm körüli vízhiányt pótolni akarnak egy ilyen esetben, és nagy területet komolyan öntöznek, akkor azokat a vizeket, amiket visszatartatiszható és visszatartatiszaloki vízlépcső másodpercek alatt szét fogják öntözni. De akkor, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk elkezdenének úgymond normálisan öntözni, tehát amit a környező földek megkívánának, és nem, nem csak az a pár. ezer ezer hektárt öntöznék, hanem mondjuk 10-szer annyit, akkor a vízlépcsőn már nem menne át a víz. Átmenne, csak csökkenne folyamatosan a De gyakorlatilag akkor a tisza meg kiszáradna utána, nem? Hát nem tudom, hogy kiszáradni, ez attól függ, hogy mennyit öntöznének. Most jelen pillanatban szét lehetne öntözni teljes víz a a tiszának, ez biztos, ami van, ugyanis... A Magyar azt hogy ez iszonyatosan korlátos. Nagyon, nagyon. Nekünk akkor van vízünk, amikor nem kéne, és amikor kéne, amikor öntözni kellene, akkor nincs vízünk. És igazából öntözésre nem lehet visszatartani vizet. itt Az egyetlen megoldás, egy váltás lenne azokat a mélyártéri területeket visszaadni az ártérnek, visszaadni De a hogy folyónak. Hogy 150 vagy inkább 500 évnek a, a, a szisztematikus hogy mondja, munkáját visszaállítani. Miközben ott ma már falvak vannak, Nincs utak ennek. vannak, De, Egyáltalán vannak. Ez, ez, ez így tévedés. Nagyon sok olyan helyen volt erre a tovább továbbfejlesztése és során volt felmérés. Ami miatt nem lehet, az a jelenlegi iparszerű mezőgazdasági termelés nagy részt. Nagyon-nagyon kis infrastruktúrát építene, érintene, ami lokálisan védhető, áthelyezhető, egy észszerű beavatkozás sorral ezek a kérdések megoldhatók. Nem azért kell ezt a dolgot, nem azért vagyunk ebben a helyzetben, mert emberi életeket, falvakat veszélyeztetne a víz, hanem azért vagyunk ebben a helyzetben, mert ezt az iparszerű mezőgazdaságot veszélyezteti. Ha és ezen nem akar senki változtatni. Ez egy nagyon jó üzlet, különösen addig, amíg van támogatás. És egyébként ez a támogatás, ez borzalmas károkat okoz. Tehát amit művelnek, az egy embertelen. Tehát ha valakinek be, rosszkor repül el a levegő, tehát rosszkor fényképezik a földjét, rosszkor készül a légi felvétel. És ráesik a, a, egy fasor, vagy egy erdőske árnyéka a földjére, akkor kiveszik a támogatásból. És mit csinálnak az emberek? Neki esnek, mint az űrült, és kiesnek a támogatásból. Ezt meg kéne kérdezni attól, aki ezt a rendszert kezeli, hogy miért. Egyszerűen, ha árnyék esik a földre, akkor kivették, azt mondták, hogy az, az nem művelhető terület, az már becsombolyosodott. És akkor az ember inkább kiírtja onnan a, a fasort, a szegélyeket, mindent, hogy ne! hogy ne kerüljön ebbe a helyzetbe. Egyszerűen a döbbenet is. De, a, amit a közmunkával csináltak, az meg erre rátett még egy lapáttal. Tehát ahol volt valami kis fa, ahol volt valami kis élőhely, ahol volt valami kis növény, ezt mind-mind neki és módszeresen elpusztították. Ugye a közmunkások megkapták a kéziszerszámokat, ahova nem tudott bemenni a gép, és ezek azért maradtak meg ezek a helyek. Oda ezek az emberek be tudtak menni, és aztán ott módszeresen és szisztematikusan kiirtottak mindent, és kipucoltak mindent, úgyhogy most a táj az megfelelő formában rendezett. <gül> Igazából gondot nem okoz körülbelül úgy, ahogy egy halott is megfelelő formában rendezett, és nem okoz már több problémát. Még esetleg az elföldelésével lesznek, vagy lehetnek gondok. És egyszerűen az ember néz és azt mondja, hogy nem igaz, hogy nem lehetne ezt normálisan de, csinálni. De, de, de itt nem az jön elő, hogyha ebbe be akarnál avatkozni. Tehát vissza akarnánk állítani a természetnek a, a rendjét legalább nagy részt, vagy az legalább egy, egy, egy egy, egy érzékelető mértékig. Ugye itt a már a eleve olyan alaptézisekbe ütközünk, mint mondjuk a magántulajdonnak a, a hát szentsége, vagy a, vagy a tőkének a, a szentsége szabad áramlása. szabad áramlása. Tehát itt el kell venni, vagy, vagy hogy már lehetetlen lenne téve, mondjuk azok a nagy gazdálkodók, azok ebben az esetben kárt szenvednének. Igazából ez egy nagyon érdekes hát, ha, ez egy, ha ez minden állami kézbe volna, vagy mint régen mondjuk a király birtokának, akkor ez egy, jó, hát akkor majd máshogy termelnek, és nem számít, de itt, itt mi, az, az, az egy parcella megnek megakadályozhat. Itt ha azért végig gondoljuk ennek a működését és ennek a logikáját, akkor látom. ment az út csak azért kanyarodik be valakinek ott volna a földje, és nem a hajlandó eladni. Ez sem biztos, hogy így van. Végig kell menni ezeken az útkanyarulatokon és nagyrészt azért mennek arra az utak, amikor készültek ezek az utak, ez akkor egy részüknél nem voltak nem a birtokok határozták meg, hanem a vízfolyások. Csak mi nem uh -huh. látjuk, én látom, hogy megyek az út mellett, és látom, hogy hol volt a vízfolyás. Ma már a nagy többség ezt nem látja. Azért kanyarognak az utak, mert az ereket kísérű magasparton futottak végig, ott lehetett végig menni. Uh -huh. És erre a rétegződött rá. Ehhez igazodott egyébként a birtokszerkezet is nyilván egy idő után. De erre, erre rétegződtek rá az utak egymás után, és azért ír le olyan furcsa kanyarokat. Nagyon sok helyen van, egyébként ha a belvizes időszakban végigmegy az ember ilyen kanyargós kis utakon, akkor pontosan látja, mert a belvizek azért kirajzolják, a tavaszi belvizek kirajzolják a régi folyómedreket, és ott van mellettük. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy azért mert, biztos, hogy van ilyen is, tehát én nem mondom, hogy nincs olyan, hogy nem engedte meg az úr, hogy ott menjen egyenlis hát a, a mai gondoltam, hogy ma megengednie. Hát akkor ilyen a kisajátítás, de itt most nem, nem is erről van szó. Tehát ha a rendszer logikáját megnézzük, akkor én csak amit elmondtam a támogatásokról, hogy azért, hogy, hogy ne kerüljön veszélybe az a pár négyzetméter, vagy ha mondjuk nagyon hosszú, akkor az a hektárnyi csík, ami oda esik, hogy azt a támogatást ne veszítse, az ember kiírja előle az erdőt. Ha megfordítjuk a dolgot, és azt mondjuk, hogy kiveszük a támogatásból azokat a földeket, amelyek mellett nincs szegély, mert azok kárt okoznak. Azok kárt okoznak a tájnak, azok megnyitják az utat a szél előtt, megnyitják az utat a, a, a e, erúzió előtt, tehát azt mondjuk, hogy arra nem adunk támogatást. Rögtön megfordulna, itt észt ültetnének fát az emberek. Tehát nem csak arról van szó ám, hogy, hogy a magántulajdon. Egyszerűen van egy olyan társadalom irányítási rendszer ebben az esetben, ami teljesen vakon a dolgokat nem látva avatkozik be ezekbe a folyamatokba. Ül valaki egy irodába, valahol, és halvány lila dunszja nincs arról, hogy hogy működik körülötte a világ. Van neki egy elképzelése, van neki egy számítógépe, azzal eljátszik, és nem tudja, hogy mekkora károkat okoz. Ha megfordítanánk a dolgokat, ezek a dolgok pillanatokon belül megfordulnának. Aztán a másik, amit el szeretnék mondani, hogy a természetben rend van, nem nekünk kell rendet tenni, csak hagyni kéne ezt a rendet érvényesülni. És meg kellene próbálni nekünk alkalmazkodni hozzá. Volt egy ö, nagyon érdekes előadás, ahol az előadás után felállt egy bács, és azt mondta, hogy tulajdonképpen tényleg nekünk kéne alkalmazkodni a Tiszához, mert nem ő jött a kertjeink alá, hanem mi költöztünk a partjára. Ez egy nagyon érdekes megközelítés. Hát itt van a természet, és nem értjük. Ugyanakkor nem értjük a saját természetünket sem, mert hát az is természet. Valahol nagyon komoly ellentmondásba keveredtünk, és ebből az ellentmondásból akkor tudnánk ö, kikerülni, hogyha ha ténylegesen ö, megállnánk egy pillanatra, nem kell nagyon csak egy pillanatra, végig gondolnánk, hogy mit is csinálunk. Egy kicsit lehiggadnánk, abba hagynánk ezt az észvesztő rohanást, és utána elgondolkodnánk azon, hogy mégis merre kell menni. Van nekem egy nagyon jó barátom, Balogh Péternek hívják, ő szokta ilyenkor feltenni azt a kérdést, hogy emberek, egy zsák merre van az előre? Mehetünk tovább a zsákutcába befelé. Uh -huh. A másik, ami nagyon kifejező egyébként, ez nekem nagyon tetszett, a, ez egy szocialista vicc, vagy a szocializmus belüli vicc, amikor megkérdezték, hogy hol van a... hol tart a kapitalizmus, és a válasz az, hogy a szakadék szélén és a szocializmus két lépéssel előtt. <gül> <gül> és ha a szakadék szélén állunk, akkor, akkor megint ugyanez a helyzet, hogy onnan, onnan merre van az előre. Ö, jó. nem szakítjuk meg újabb zenével a műsor a műsorunkban már szerepelt hetesi Zsolt néhány hónappal ezelőtt és hasonló kérdésekről beszélgettünk vele is globális kérdések ezek tehát ugye, kiindultunk a tiszta szabályozásból és most Magyarországon keresztül most már globális szinten tartunk és ő hasonlókat mondott el és úgy tudom, hogy ti együtt dolgoztok egy kutatáson Hát el... egy, egy kutatócsoportban igen, mégis munkatársak. Hogy, hogy ez, mit, milyen kutatás ez? Hát, hogy, hogy miről is van szó, nem, nem tudnám én részletesen ismertetni Zsolt munkáját, inkább azt mondanám, hogy különféle gondolkodású, és ezzel a fenntarthatósággal, az ökológiai válsággal, az energiaválsággal foglalkozó emberek e, jöttek össze, és, és próbálnak e, megoldásokat keresni. Hát azt, azt keresni, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni. És a feleség az, hogy Ugye van nekünk egy honlapunk, én ezen a honlapon nekifutottam háromszor annak, hogy leírom, hogy mi a megoldás, és körülbelül egy sorozatban a harmadik rész után meggyőztem magam arról, hogy nincs megoldás. Ezt már nem akartam leírni, ott utána mindig megszakítottam a sorozatot, mert ha az ember ezeknek a kutatásoknak az eredményét összefoglalja, vagy összefogja, akkor azt látja, hogy, hogy jelen körülmények között ténylegesen nincs megoldás. Valamikor el fog jönni az igazság pillanata, ha megkérdezik tőlem, hogy mikor, akkor azt mondom, hogy, hogy nem tudom. Itt lehet két év, lehet két nap, lehet három nap, lehet húsz év, kétszáz év is lehet felesleges időpontokkal dobálózni. Ami egyértelműen látszik, az az, hogy ezek a folyamatok hova vezetnek. És az is egyértelműen látszik, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megálljunk és ezeket a folyamatokat megfordítsuk nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ebben a zsákutcában vissza tudjunk fordulni. Nem akarjuk, vagy pedig képtelenek vagyunk? Van egy szerkezetben megnyilvánuló irányítás is ebben, ami, ami miatt képtelenek vagyunk, és van, biztos van szándék is ebben. Tehát aki jól érzi magát abban a dologban, amiben van, az nem ő, akar változtatni azon. Most olyan elképzelések vannak, és ezt már elég, elég nyíltan hangoztatják, hogy ugye 7 milliárd embernek kevesek ezek az erőforrások, de 500 ezer ember vagy 500 millió embernek elegek lennének, vagy 1 milliárdnak elegek lennének, és akkor akkor meg kell csökkenteni kell a föld népességét. Tehát ez a megoldás. Uh -huh. Van, aki azt mondja, hogy születésszabályozással kell csökkenteni, van, aki azt mondja, hogy háborúval kell csökkenteni, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen meg kell tizedelni az embereket, és akkor majd minden jó lesz. Uh -huh. Csak ez olyan hát, dolog. Kíváncsi vagyok, hogyha megmarad a, az egymilliárd jól élő nyugati társadalom, hogy nyilván aki ezt kitalálta, az arra gondol, hogy azoknak kell megmaradnia, és nem az afrikaiaknak. Miből fog élni ez a. a ez a, ez a remek társaság, hogyha nincs a harmadik világ, amit ki tud használni. Én ezt nem tudom, én itt mindig Bogár Lászlót szoktam idézni, aki azt mondta, hogy ha van háttérhatalom, és így gondolkodik, akkor ez nem gonosz, hanem hülye. Amit mond, az rendszer elméleti nonszenz. Már amit a, há ha a háttalhatalom ezt akarja eljelni, én azt szoktam mondani, ez körülbelül olyan dolog, mint amikor én fel akarok robbantani egy emeletes házat, és azt hiszem, hogy a 13. emeleten berendezett lakások, azok majd megúszszák a robbanást. Nem fogják megúszni. Tehát igazából... Igazából itt erre, ezekre a problémákra azért nem látok megoldást, mert, mert olyan helyre kellene visszafordulni, amire senki nem akar visszafordulni. Az az igazság, hogy én sem. Tehát itt, itt most nem arról van szó, hogy valaki ostoroz másokat. Most maga az életmódra gondolsz? Igen, az életmódra. Hát, hát és az olyat mondott, mikor elkérdeztünk, hogy mégis mi az, ami ténylegesen fenntartható, mert csak ugye szlogán ez a fenntarthatóság és azt le is írta, hogy a optimisztikus esetben, tehát többfajta forgatóköm szerint, a legó forgatóköm szerint az, ami fenntartható, hogyha a 20. század 30-as 50-es éveinek a fogyasztási színvonala, vagy, vagy a fogyasztási szokáss jönnének. Ismerem, az ezt a ezt az álláspontját, és persze ki lehet ezt számítani. Én teljesen más okok miatt azt mondom, hogy a legoptimistább, a legeslegoptimistább eh, forgatókönyv az, hogy fennmarad az emberiség, és nem, nem a 19 vagy a 20. századi fogyasztási szint fog, fog itt visszaállni. Nagyon-nagyon nagy szerencsénk lesz akkor, hogyha egyáltalán még valamiféle értelmes életet tudunk élni és nem fogunk ténylegesen az állati létalás ügyedni, hogy ezt Hanvas Béla írja. Tehát hihetetlen veszélyben vagyunk. Itt igazából nem, nem is a rémizgetési szándékkal mondja ezt az ember, mert, mert azt nem lehet, tehát a pillanat nem lehet meghatározni, hogy ebben a szakadékba mikor, mennyi idő alatt fogunk lezuhanni. Azt lehet mondani, hogy különböző elméletek vannak erre. Csak az látszik, hogy ha tovább megyünk előre, akkor akkor nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat, mint ha ezen a ponton állnánk meg. És ha nem a magunk akaratával állunk meg, ha nem tud az emberiség globálisan sajnos, és ez a ebben szembenézni ezekkel a problémákkal, akkor a természet fog megállítani bennünket, és hogy akkor mi fog történni, az egy... Szóval az, azt én már nagyon nem szeretném ezzel, nagyon nem szeretnék szembesülni. Miklós Bandi, aki, Mikos Endre, aki szintén sokszor szerepelt itt, itt legutóbbi alkalommal is ő volt, <gül> ö, egy hordóhoz hasonlított a rendszert, a globális rendszert, melyben ugye az érdeztő baktériumok a, a muszba lévő cukrot dolgozzák föl, és az ő extrétumuk ugye az alkohol. Na most ö, az esetek többségében az történik, hogy elfagy a cukor, elpusztanak a baktériumok, és ö, így ö, lesz ugye ugyebár a szárazból Ritka és járatoknál előfordul, hogy olyan magas a cukortartalma a musnak, hogy a baktériumok a saját exzétumuktól az alkoholtól pusztulnak el, és akkor még marad cukor, ez híve bornak. Na most akkor a dolog lényege, most következik. Egyiket úgy hívják, hogy gazdasági válság, elfolynak az előforrások, a másikat úgy a környezeti válság, és azt mondja, hogy, hogy imádkozunk, hogy gazdasági válság érjen véget. Mert ha a környezeti válság ér véget, akkor, akkor még sokkal rosszabb. Tehát, hogyha hamarabb elfordulva, erőforrás forrással jobban járunk, mint hogyha tényleg a falig Igen, megyünk. Csak ö, ezeknek az erőforrásoknak valamikor legkésőbb az 1970-es évekre el kellett volna pusztulnia, hogy ebből szab, hogy ebből száraz bor legyen. Tehát most azért 4%-a maradt meg a természetes rendszereknek egymástól szétszabadalva, semmiféle kapcsolatban nem állva. Tehát ilyen, ilyen természet örökség mellett azt mondani, hogy, hogy itt még van valami Gyakorlatilag most már csak a saját euh, alkoholunk valahogy körbevez bennünket. Hát, és egy dolog szerintem, itt sosincs számításba véve, mert az, az már inkább hmm. valami társadalom-pszichológiai megközelítést igényelne, hogy hogyan reagálnak az emberek egyáltalán arra, hogyha a helyzet elkezd drasztikusan romlani. Tehát, azt is. tehát, tehát nem, nem elég, hogy elfogy az élelem, azt az, az, az ember nem fogja kézbetett vagy ölbetett kézzel tűrni, hanem, hanem az, az minimum népmozgásokat indít el. Itt, itt egész országok lesznek letarolva a pillanatok alatt. Hát, Kicsiben <gül> megértem ezt, vagy milyen lesz, amikor voltam itt ott fogadásokon ahol kevéssé civilizált, hogy mondjam, közönség volt, hogy így finommal fejezem ki magam, akik azasztva tarolták le, de egymás elől, úgyhogy abszolút nem foglalkozva azzal, hogy a következőnek út marad-e vagy nem marad, kivéve az utolsó darabokat is, belenyom a másokat a tányérba. szóval közben semmi ne, nem múlt, hiszen hazamegy, azt nem megvacsarázik, hogyha éppen nem jutott neki. Tehát így viselkedtek, és nem a valami mit a csövesek voltak, hanem ilyen nyugdíjas nénikék, meg mit tudom én, szóval nem is gondolná az ember. Tehát, és ez csak egy, egy, egy modellje, makettje volt annak, annak a dolognak, hogy mi van bennünk, amikor valami nem, amikor valami korlátos. De hát van teszetek egyébként ilyen pszichológus is? Mert hisz nem, a természetnek az, az emberi természet kellene. is a része. Igen, és hát igazából aki jelentkezik, de nem, nem mm. volt itt se toborzás, semmit, nem is tudom, hogy mintha ha szemetet összefújnál szélre egymás mellé sodrultunk, és e, igazából ami, ami közös bennünk, egyfelől az aggodalom, másfelől pedig a felelősség azért, ami... De, hogy, de hol, hol ennek hangot? Mit említettel egy honlapot azért, hogy jó, ezt megosztjuk. Igen, ez a e, e, fflk.hu, tehát a fenntartható fejlődés és Erőforrás Kutatócsoportból a kezdőbetűk, tehát két F, E, K és Hú. Elemér, és Káro és Hú. Uh -huh. Na most itt e valamilyen eredménye, e publikációra, szóval valami, ami olvasható e output már, hát itt már van. itt van Zsoltéknak, Zsoltnak és Véglászlónak a közös könyve az utolsó kísérlet, ami már több kiadást is megélt. És az ember és természet, természet és ember című könyv, ami, amit én követtem el. Ez a két könyv az, ami, ami így összefoglalja ezeket a dolgokat. az mind a kettő egy történeti áttekintést is. A, az egyik inkább az ember és a természet kapcsolatára, illetve az ebből fakadó problémákra utal, a másik pedig az energiaválságra. Tehát a Zsolték könyve inkább az energiaerőforrás válságra, de sok más témát is érintve. És közérthetően elmondva, hogy mikkel kell szembenézni. És van valami javaslat, hogy mit lehet még tenni? Hát, van ilyen? Én nekem konkrét javaslatom ebben a helyzetben, amikor megkérdezik tőlem egy előadás után, hogy mit lehet tenni, akkor azt mondom, hogy az embernek meg kell állnia, végig kell gondolni az életét, és a közvetlen környezetével rendezni kell a kapcsolatait. Ha van egy testvére, akivel két éve nem beszélt, akkor menjen el és beszéljen vele. Tehát rendezze a dolgait, próbálja meg meg saját maga körül rendezne a világot, és ezeket a problémákat megoldani, mást nem nagyon tehet. És ha ezeken a megoldásokon túl jut. De itt bejegondolom, itt elsősorban gondolsz, hogy például az életmódját gondolja át. Azt is, de, de először csak azt, hogy milyen viszonya van a szüleivel, de. milyen viszonya van a feleségével. Ez szóval miért, hogy befolyásol? Rendeződni fogok. Ha ezeket a dolgokat rendezem, mm. ha megpróbálom megérteni a feleségemet, megpróbálom megérteni a akkor több leszek valamivel. Tehát kicsit más leszek, elkezdek megváltozni. Felelősebbé válok. Igen, ez is, ez is benne van. Tehát egyszerűen nem csak magamat fogom mindentől kezdve látni, elkezdek uh -huh. másokat is érteni. Hát értéken, igen, hát inkább, beszélünk, és nem mondtuk ki a szót, de az önzés az, ami a dolog. Ez, ez is benne van. De ha ezt, ezt most megteszi az ember, akkor tetted egy lépést. Ha én most azt mondanám valakinek, hogy menj, váltson egy teljes életmódot, és menjen vidékre, akkor a, pofomba futna bele szerencsétlen, hmm. át nem kapott. Én ezt ilyen tanácsot senkinek nem adok, de meg próbálja senki. Ha meg tudta tenni azt, hogy a, azokkal, akiket szeret a szeretteivel rendezte a viszonyát, akkor, akkor utána bevállalhatja azt, hogy megpróbálja egy állattal, egy lóval, egy tehénnel, vagy egy akármivel is rendezni ezt a viszonyt az már egy egészen más lesz. Elkezdheti felépíteni maga körül azt a világot, amit Konrád Lorenz életközösségnek nevez. Mm. És ennek az életközösségnek részévé tud válni az összes növény, az összes állat, ami körül, amit az ember a környezetében egy önállátó gazdálkodásban létre tud hozni, amivel gazdálkodni tud, és hogyha már az egyiket megtette, az a közvetlen lépést megtette, megtapasztalta, megtapasztalta, hogy mit is jelent ez, hogy mit jelent, egy kicsit feladni magam, is, és a másikkal is törődni, akkor próbálkozhat azzal, hogy, hogy hogyan fog gazdálkodni. Másképp nem megy. Tehát, ha kimegy, jönnek a csalódások, és mire eszébe jutna, hogy Úristen én horrontottam el, addigra már, már vége lesz maga körül a világnak. Tehát ez, ez, ez a, ezt az egy tanácsot tudom adni, hogy, uh -huh. hogy ezt kezdje el, venyen részt egy nagyon komolyan ismereti tanfolyamon. Amit aztán bárhogy, tehát nem, nem azt mondom, hogy menjen el és fizessen be, hanem egyszerűen csak úgy, hogy gondolja végig a konfliktusait, azt, hogy ő milyen konfliktusba keveredett, és ne azt nézze, hogy a másik mit követett el vele szemben, hanem hogy ő miben hibázott, ő horrontotta el. Vegye sorra a saját szerepét. És ha ezt megtette, akkor sokkal jobban meg fogja tudni érteni azokat az embereket, akikkel konfliktusba keveredett. Rá fog jönni arra, hogy, hogy nem egy oldalú a dolog, ez mindig kétoldalú, és, és ezek azok a lépések, amelyek ténylegesen segíthetnek. És utána folyamatosan fel lehet építeni egy másik világot. De ezt a másik világot önmagunk rendbetételével kell az, kezdeni. Ez azt is jelenti, hogy ugye ezzel nagyon sokan élnek, hogy utolsó óra, utolsó perce vagyunk, és tulajdonképpen pánikot ö, próbálnak ö, akarva, akaratlanul maguk körül kelteni. Igen, igazából semmi okunk nincs a pánikra. Tehát ezt... Már csak az is sem, mert ha még teljes okunk is lenne, akkor sem tehetünk más, nem? Igen. Tehát én nem, nem tehát érzem minden, azt, nincs, hogy... Nincs, nincs kiszámítható... Hogy mondjam, tehát tényleg nem tudjuk, hogy ez a fal pont merre tart. Nem, nem. Uh -huh. Egyébként van a gyűrűk urában egy nagyon... nagyon De ez az is szerinti, bocsánat, hogy azért a, a, a, a halogatásnak ö, sincsen ö, helye. Nincs. De ezt, a, amit el akartam mondani az előbb, hogy mondja el, Gandalf és Frudó beszélget, és Frudó panaszkodik, hogy miért ebben a korban született, és Gandalf azt feleli, hogy nem mi döntjük el, hogy mikor kapjuk meg az időt amelyik a rendelkezésünkre, mi csak azt dönthetjük el, hogy mivel töltjük ki. Azért nincs sokunk a pánikra, mert ha ezt az idő, ezzel az idővel jól tudunk gazdálkodni, ezt jól tudjuk kitölteni, akkor teljes életet tudunk élni, és nem hiszem, hogy valaki ettől többet akar. Amikor beszélgetünk arról, hogy jön a válság, és valaki azt mondja, hogy ő szeretné túlélni. Akkor azt szoktam mondani, hogy nem, de túlélni nem lehet. Átélni lehet, és átélni kell. Ez nem hasogatás egyébként. Ha valamit túlélek, akkor túl vagyok rajta. Elrohantam fölött egy felületes az egész. Ha átéltem, akkor pontosan megértem minden mozzanatát. Nem túlélnünk kell az életünket, hanem átélni az életünket. Ez nagyon fontos dolog, és így ezért. Aztán tényleg nincs okunk a pánikra. Egyszerűen át fogjuk élni azt az időt, ami a rendelkezésünkre adatott, és van valami beleszólásunk abba, hogy mi mivel ki? Két hét múlva hm. jelentkezünk ismét. Molnár Géza volt a vendégünk, köszönjük szépen. Kondzja Gábor. És Mányi égéza búcsúzik. Visszaholásra.